Kívánok! Ha 2022. január 31-e van, ezt tudom, mert az utolsó januári nap van, holnap lesz. A jövő hét végén nem csak évértékelés lesz, akkor lesz a születésnapja. addig biztos, hogy vele lesz ez az adivers. Akkor lesz 77 éves, a születésnapja lenne apukámnak is, neki 12-é lenne. Elindul a kampány is, a jövő hét második felétől hivatalosan. Nem, mintha hogyha ebből önök bármit észrevennének És hát megy ez az álmokfutás április harmadikáig Hogyha az álmokfutás, ha meg nem álmokfutás Akkor csak én érzékelem annak Nagyon sok egyéb felvételt hoztam Mint magyar előadók De ma is holnap is olyan műsorok lesznek Hogy fontos, olyan a YouTube, Facebook Egyebek ne tiltsanak le Így aztán Johnny mitchell sőt a rostropovics tól és a Sziatoszláv Richtertől is elnézést kérek, de nem lesznek. És akkor, amikor meg lesznek, az nem azt jelenti, hogy azok meg, de akkor vállalom annak az údiumát hogy letiltják ilyen olyanokból. Ma tehát 2022. január 31-e, hétfő van. 5 perc múlva lesz reggel 7 óra, ez a Kejfej Minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a valamit valamint Fiala János 14 a oljaknak nem felette, és csak mértékben ajánlott műsora. Egy jelentés az kosárból egy tény, de sokkal, sokkal inkább hangulat jelentés, amely nem tagadom, az én hangulatomat tükrözi, én vagyok a Kejfei az én szervezetemen, az én fülemen, szememen, bőrömön keresztül, amit érzékelek a világból, és úgy gondolom, vagy arra gondolom, hogy képes vagyok, hogy átadjam önöknek, az kerül ebbe a műsorba. Örökifjú páros címmel jelent meg vagy kritika, vagy beszámoló Varga Péter tollából a Marta Argerics és Misha a péntek esti koncertjéről ketten együtt 153 évesek. Nem mondom meg, hogy melyik az idősebb és mennyivel. Egészen fantasztikus este volt. A Daniel és a Michael Boy koncert is nagyon jó volt, de ott inkább az embernek a sznobizmusa mondja, hogy biztos nagyon jó volt. Itt ezt a szó fizikai értelmében a és szellemi értelmében is átélhette péntek este a Akadémián. Boldog, ha kifeszítenének. S nem lennék játéka mindenféle szél. Nem tudom, hogy önök hogyan vannak a saját foglalkozásukkal. Én a kalámbóról azt tudom elképzelni, hogy amikor hadnagy lett és nyomozó tiszt, akkor onnantól kezdve egészen addig, tehát hogy egy kalámbó nem megy nyugdíjba. Meglátod, rendbe jönnek, rendben jönnek, Rendben a dolgok. Igen, az volt a kérdés, hogy ne tiltsa le, úgyhogy megy tovább. Um, de ugye a kalámbó az mindig kalámbó, szóval hogy hogy azért nem lehet a kalambót. Arra meg kevés az esély, hogy megszűnjenek azok az események, amelyek kapcsán egy gyilkossági nyomozónak ne lenne munkája. Gyilkosságok mindig voltak, vannak és feltehetően lesznek. Biztos rossz a párhuzam, de a saját munkámmal nagyjából úgy vagyok, mint ahogy a kalambó forgatókönyvírói lehettek a Kálambó kitalálásakor. Aztán a Peter Fóknak olyan jó sikerült ezt megszemélyesíteni, hogy az embernek eszébe se jut, hogy ő nem egy létező figura, sőt, az, ahogy a szivarral a szájában vagy a kezében újból és újból visszamegy, mert mindig eszébe jut valami, vagy már eredetleg is ott volt, de úgy gondolja, hogy ezzel zavarja meg a feleket, hogy ő folyamatosan jelen van, és ezáltal egy olyan irritációt képez, amiben jobban tudja a szóátvit értelmében valatni őket és megtudni az igazságot, hát ez tőlem se távol. A mai és holnapi napnak mindenféleképpen megvan az izgalma. Most Eimez Ádámmal fogok beszélgetni, durván 50 perszónval fogom felhívni. A Jobbik frakciójában ülő politikus, egyébként nem tagja a Jobbiknak és később sem szádnékozik belépni semmilyen pártba. Vele személyéről Orbán Viktor sportprogramjáról, az Egységben Magyarország sportprogramjáról, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság elnök elnökválasztási kalamaikájáról egészen novembertől mostanáig, hiszen tegnap ez a folyamat úgy tűnik, hogy lezárult beszélgetők, vagy beszélgetünk. Ez durvá 70 perc lesz, remélem nem lesz unalmas, Ugye ez a Kéfe Jancsi sok szempontból podcast független attól, hogy hiába próbálkoztam, egyelőre nem sikerült az érintetteknél elérnem, hogy podcast formájában a Skype-on a Skype-on a... majd leszem jut hogy hol megjelenjen, de, de, de ezzel együtt a Youtube-on, Facebookon feltalálható munkatársaim révén a szöveges megörökítése is lezajlik tehát végül is, hogyha az ember abban reménykedik, hogy valami örökbecsült nem, de 24 óráig elállót produkált, akkor utol tudják ezt érni engem nagyon foglalkoztat a belevaló beszélgetés de valószínűleg valami más témában telefonál most valaki jó reggel. Jó reggel. Spotify-on, Boldog Holdói... Nem új... szeretném. Figyeljen, én meghallgatom önt itt, meghallgatom gyakran a Tilos Rádióban tíz esetből kilencszer semmi értelme nincs annak, amit ön telefonál. Én, ha azt mondja, hogy az az, az lelki higiéniájához hozzátartozik, hogy valamelyik reggeli műsorban általában valami bődületes baromságot mondjon, akkor tudja mit, csak és kizáig emberbaráti okból lesz, megteszem. De akkor ezt kifejezetten meg kell kérnie tőlem, mert enélkül ne haragudjon, vagy haragudjon, megfelelő rész aláhúzandó, nem nagyon érdekel be valam őszintén, nem szeretnék a rendelkezésére állni, és ez már nincs összefüggésben azzal, hogy annak idején a Kejfejancs egyik születésnapján milyen botrányt okozott, az, ha tetszik, feledésbe merült, bár ahogy visszaemlékszem rá, nem merült feledésbe, de az égtelen baromságaival ez az én megfogalmazásom elnézést, hogyha más kifejezetten élvezi azt, amit Ön tesz. Múltkor hallgattam a Tilos Rádióban, ahogy úgy próbáltak, ott ugye egyszerre többen ülnek reggelente a stúdióban, és úgy, úgy, úgy próbáltak úgy, úgy emberségesen e, helyre tenni azt, amiről ők is azt feltételezték, vagy gondolták, ahogy én kivettem, hogy hát én itt egyedül ülök igen. Tehát 7 óra 50-től Steymes Ádám lesz a vendégem. Holnap is izgalmas nap lesz. Más szempontból holnap a kejfejancsi hosszas előkészületek után vendégül látja. Most mondhatnám, hogy Szilágyi Liliána a de Szilágyi Zoltán itt holnap saját jogán lesz jelen. Tehát azt mondja, hogy Szilágyi Lilián édesapja. Igen de facto szilági Liliana édesapja, de holnap saját jogá lesz itt. A Kejfej Jancsiban, hogy személyesen, vagy telefonon, vagy Skype-on, az legyen egyelőre a mi édes titkunk. Ha minden igaz, akkor ma délben tárgyalja a Magyar Úszó Szövetség, hogy mit arról majd holnap részleteiben hallhatnak, hiszen nehéz meghatározni, hogy Vladár Sándor, akinek a sportdiplomáciai tevékenységét és a sportvezetői tevékenységét nem álmódomban semmilyen módon méltatni. Összehívott egy bizottságot, amelyel kapcsolatban én inkább borbézoltának adtam igazat, semmint azoknak, akik ezt elvállalták, hogy egy olyan ügyben e, hallgassanak meg feleket, majd mondjanak valamiféle verdéktet, ki tudja miért, amiről a Kezdet-kezdetén, amikor ezt a bizottságot létrehozták, azt se tudták, hogy egyébként az úszósporttal összefüggésben van-e bármilyen vonatkozása, de hát ezt egyelőre hagyjuk meg a jövő zenéjének a szószoros értelmében. Ma megint elfelejtettek itt fűteni, vagy valaki elfelejtette bekapcsolni a fűtést, de hála a Jóistennek, mint tapasztalhatják, van belső fűtés, és ezt most nem alkohol értelemben mondtam. Ma nem fogyasztottam még alkoholt, ugye hát 7 óra 3 perc telt el, úgyhogy ez olyan nagy számnak nem mondható, de éjféltől nem ittem, az biztos erre emlékeznék. A Szilágyi Zoltán el fogja kísérni, vagy ha tetszik, Szilágyi Zoltán fogja elkísérni a kisebbik lányát, aki holnap szintén a fejlődsi vendége lesz, durván 8 és 9 óra között, de biztos, hogy nem tovább, mint 9 óra 12 perc. A Szilágyi gerda. Egy családi konfliktusról lesz szó, és majd ki fog derülni, hogy mi hárman, mire jutunk ennek a családi konfliktusnak a feldolgozásában, amihez valami assúgja, hogy a nagy nyilvánosságnak semmi köze, de a nagyobbik lány Szilágyi Liliana tett annak érdekében többször is, több fórumon is, hogy azt érezze a nagy nyilvánosság, hogy ehhez a családi konfliktushoz, amik köztük négyük között van, alapvetően négy ember között arról a nagy érdemű is tudomást szerezzen. Nos, ebből a négy emberből én kettővel állok jelenleg kapcsolatban, és holnap 8 és 9 óra között ők lesznek az élő lebonyolítású kejfejjelcsi vendégei. Természetesen megkerestem Szilágyi Viviánát is, aki eddig nem reagált, de nem is állt eddig hosszú idő rendelkezésére, Ma folytatom a keresését, nélküle ugyanúgy torzó lenne ennek a családnak, ezen családkonfliktusának a bemutatása, mint ahogy az összes többi médium, amelynek a tevékenységéről, meg kell, hogy mondjam őszintén, nem vagyok túl nagy véleménnyel. Ez így eljárt. Mind az ATV egyenes beszéde, mint a Hír TV, mind a magammal viszlek a dtk féle autós műsor, nem tudom, hogy tette bátortalan, vagy nem bátortalan kísérletet arra, hogy Szilágyi Zoltánt és a kisebbik lányt, valamint az édesanyját megszólítsa. Én déto Krisztát keresem, aki első volt azok között, akik erről hírt adott, ha emlékeznek rá, aznap három híradás is volt. Szilágyi Liliana megjelent a DTK sóban vagy ebben a DTK-műsorban DTK, nevezzük Sónak írt a Facebookon, és este már, a faz... este már ott volt az egyenes beszédben is. Ha nem olyan lenne a történet, milyen, amilyen, azt mondanám, hogy Szilágyi Liliánából is megártasok. Um, semmilyen Platform, HírTV, DTK, VMNO nem tett, vagy ha tett is, akkor nem lehetett tapasztalni a bátortalan kísérletnek bármilyen meghiúsulását a tekintetben, hogy megszólítsák a többi felet. beleértve, hogy Isten igazából négy emberrel kéne egyszerre beszélgetni, az édesanyával, a kisebbik és a nagyobbik testvérrel és az édesapával, nagy valószínűséggel aztán meg kéne szólítani a két testvért. Ugye Gyarmati Dezső, két házasságából két lánya született, ők még élnek. Őket meg kéne szólítanom, vagy rendelkezésre kéne, hogy álljanak a nagyszülőket, legalábbis anyai ágon. Már nem lehet megszólítani, mert mint Bara Margit, mint pedig Gyarmati Dezső már meghaltak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy holnap mire jutunk így hármasban. Szakmailag, emberileg, ebben a sorrendben hihetetlenül izgalmas, akik ismerik a Kejfejancsi történetét, de még inkább az ennyi történetét, azok tudják, hogy volt már az ennyi és a Kejfejancsi életében ilyen feldolgozás, meghatározó beszélgetések voltak, és az ember hát nagyon szóróan hallgatta, talán ezt majd végig is lehet nézni, egyszerűen a témáikból adódóan. De szakmailag hihetetlenül öztökéri az embert aludni és Kevésbé tudok tőle, és ezt a kalámbóval ennyiben kötöttem össze, hogy Egyébként végtelenül foglalkoztat a munkám, ami egyébként alapvetően nem egy újságírói tevékenység, hanem egy ilyen rendcsinálás a világban, meg a környezetemben, meg a környékemben, amit látok, némileg reménytelenül. Némileg elterelve a figyelmet saját magamról, némileg pedig avval a feltételezéssel élve, hogyha ezekben rendet teremtek, vagy legalábbis megpróbálok rendet teremteni, az olyan, mintha a magam világában is rendet teremtenék. Szilágyi Liliana és édesanyja vegyék meghívásnak ezt a mostani szöveget. Szilágyi Liliánát a magam módján több csatornán próbáltam elérni. Édesanyjával még nem tudtam semmilyen módon felvenni a kapcsolatot. 7 óra volt 9 perccel. 061 712 42 bármilyen témában.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 Jó reggelt! Jó reggelt! Hahó! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Veléva vagyok, és a pedagógus strájkkal kapcsolatban lehetne pár... Persze, hát ez, ez, ez van előkészítve zeneileg is, meg szövegileg is, csak még nem kezdtem bele, de persze természetesen. Igen, hát ö, pénteken ugye megjelent a bírósági állásfoglalás, hogy törvényes a pedagógus strájk. Erre szombaton az emi, mármint az ember minisztérium kijelenti, hogy a pedagógus strájknak lehetné következményei. Ugye? Hát én nem értem, hogy milyen következményekkel kell megfenyegetni a pedagógusokat? Ez egyszerűen egy befolyásolás és megfenyegetés a pedagógusok irányába, hogy ne menjenek már, ki, vagyis ne legyenek már sztrájkra készek, úgymond. Egyszerűen mivel, mivel lehet még megfenyegetni egy ilyen pedagógus társadalmat, amikor ekkora a pedagógus hiány? Nem tudom, de azt kérdezem, ilyen. hogy ön valamilyen módon érintette, vagy a téma annyiban foglalkoztatja, amiről most beszámolt? Már nem vagyok érintett, mert már az én gyerekeim nem, nem tanulókorúak, úgyhogy nem vagyok érintett. Csak egyszerűen felháborít az az egész hozzáállás ehhez. Hogy miért kell még itt is nyomást gyakorolni a pedagógusra. De hát ugye látjuk, vagy halljuk ugye minden fórumon, hogy mennyire a so Sokan eltávolodtak, vagyis eltávoztak a az iskolákból a, a pedagógusok. Egyszerűen nem értem. Egyébként, az... egyébként erre tudok önnek válaszolni, de ezt ön is pontosan tudja, az elmúlt időben Magyarországon ilyen volt a politika természet rajza. Ez olyan, mintha valakinek lenne jobb, rosszabb arca, ilyen arca, olyan arca. Az elmúlt időben a politika nálunk ezt az arcát mutatta. Lehetséges, hogy tudta a politika, ami egyébként ebben a formában nincs, hiszen mindig konkrét megnyilvánulásokról van szó. Pontosan tudta azt, amit ön most mondott, ezzel együtt azt gondolta, hogy a saját érdekében megteszi, ha sikerül jó, ha nem, akkor legfeljebb elmondhatja, hogy ő megpróbálta, nem jött össze. Hogy egyébként ennek milyen az akustikája, hogy ez egyébként milyen szájízt kelt emberekben párthovatartozástól függetlenül, azzal ez a politika, ami most van, egy tízes skálán, talán kettesre hatörődik. Ez a válasz. Ez, ez, ez nagyon szamarú. Bordasztó, különben ez a megféleltítési légkör, ami eluralkozott már ebben az országban. Egyszerűen tegnap a Duna TV-re az 1984 című filmet, ez az orwell alatt. Tudom, láttam, egy pillanatra Lát. felisvettem. Hát láttam, én már nem először láttam. De ez egyszerűen borzasztó, ami ezt a filmet, ezt az egész légkört, amit ott elural a félelem és a rettegés. Önnek egyszerűen... Igen, de ez a világ, amiben élünk, ebben magunkra is verünk az 1984 kapcsán, de az 1984-ben nem ismernének rá minden szempontból a mi világunkra, azért az 1984 egy rémálom, a mi életünk hát itt igen. a Földön nem éljen rémálom. Hát igen, de azért a pelkazózus, ugye, korábban... Hogy én ezt mondjam, értem, de azért ez, ez, ez már... ez Én ezt értem, de... Köszönöm, hogy hívott szóval, ez, ez ebben a formában már túlzásnak tűnik. Mitől, mitől nem? Egyszer a pestiekre rátört a russzói nosztalgia... Csakó Gábor Banga, Ferenc 77 magyar rémmese, gázmalac. Az egyik zemplénbe vett nyaralót, a másik végleg elköltözött az Zajos fővárosból, a harmadik egyszerűen letolta a gatyáját Délegyházan. A mi emberünk disznót vásárolt Izéfalván, hogy ő majd abból valódi hurkát, kolbász, szajmókát készít, és azt eszegeti családjával a húsgyári mismások helyett. Megalkudott egy gazdával, aki jó pénzét a hízóval együtt rendelkezésre bocsájtotta a nyári konyhát a torlebor nyolítására. Emberünk vitte magával a családos sógort, komát, gyereke szakáskönyvet eleget. A jambor vagy kétmázsás ártány szerint pillantásától meghátráltak. Rövid, de szakszerű értekezletet tartván arra a megállapodásra jutottak, hogy sem a fölnőtteknek, sem a serdületlen gyermekeknek nem való a véres leszúrás látványa. Úgy döntöttek bizonyos történelmi emlékfoszlányok analógiájára, hogy a disznót pb-gázzal megmérgezik. Így is történt, a kimúlt állatot lekoppózták, majd szalmaájra fektették, hogy megpörköljék. A gyermekek tapsikoltak, a felnőttek kocintottak karcos kisüstipálinkával. Havas udvaron szarnaszét pattogtak a nyájas szalmaszikrák, amikor a disznó hirtelen dur fölrabbant. Miszlikbe szakadt kolbászni valóját a pestiek máig is gyűjtik hetetét -het -het határban, ha meg nem haltak. XY, aki férfi írt egy SMS-t, amiben azt írja, hogy izgalommal várja a holnapot, de abban nincs igazam, hogy a többi orgánum nem kereste a Szilágyi család többi tagját. Én csak azt tudom mondani, hogy én hát nyilvánvalóan a holnapi műsor miatt is, mert hát nem tegnap kezdtem el erre készülni, nyomát nem találtam annak, vagy legalábbis nem érzékeltem azt hogy erre erőfeszítést tettek volna, és hosszú idő telt el. Tehát én még mielőtt ez a beszélgetés orra kerülne, tartottam fontosnak elmondani, hogy ebből nem lehet két szereplőt kiemelni. Ha az illetőnek, aki írt nekem SMS-t, van konkrét bizonyíték arra, hogy próbálkozás történt, és erről beszámolt az illető orgánum, akkor ezt tegye meg, Ellenkező esetben pedig azt mondom, hogy én nagyra értékelem az ő bizalmát ezen orgánumok iránt, illetőleg ezen orgánumoknak műsorkészítő iránt, de ez rám ebben a formában hagy ne terjedjen ki, különös tekintettel arra, hogy ez nem egy politikai mező. Azt, hogy mindenfelet meg kell hallgatni, az engem se jellemzett mindenkor, de vannak olyan pillanatok, ahol ezek nem nélkülözhetőek. Holnap úgy lesz itt két ember, hozzátéve, mármint a műsorban, uh, hozzátéve, hogy bármikor lehet szakcsillakatos Béla F lett. Béla azóta se került elő, miközben megígért, hogy itt lesz. Saját jó felfogott érdekéből, úgy döntött, hogy nem veszi fel a telefont, és aztán nem is gondolja, hogy neki elnézést kéne kérnie. Van ilyen. Ők is meggondolhatják még magukat. Nem fog neki örülni, sajnálni fogom. Nem öröm, és nem dicsőség ezzel a Kejféjancsiban szerepelni. Se a Magyar Zeneháza megnyitója kapcsán, se egy családi tragédia kapcsán. Nem véletlenül szoktam mondani, hogy tárgyaljanak, vagy beszéljék meg a családi ügyvéddel, még mielőtt részletekbe bocsátkoznának a velem folytatott beszélgetés során. 061 712 42 reagálok SMS-re is, de egyszerűbb, ha telefonálnak. Hozzáteszem, hogy természetesen nem elég, hogy ezek az orgánumok milyen mértékben gondolták megszólítani, vagy nem gondolták megszólítani a többi felet. Az elmúlt időben az első megszólalás, ugye azt leszámítva, hogy a Facebook-ján, Szilágyi Lílián, majd az Instagramon közétette, Mindazt, amit közétenni szándékozott. A DTK magammal viszlek műsor volt. Én Détót Krisztát tegnap kezdtem el keresni. Neki egyáltalán nem kötelessége pár órán belül reagálni. Tegnap nem fűztek az ő kollégái nagy reményt ahhoz, hogy előkerül. Azt is szeretném elmondani önöknek, hogy a Détót Krisztával való beszélgetést egyáltalán nem szántam eredetileg sem, és most se szánom a nagy nyilvánosság elé. Én csak, mint egy társkalán volt, ha ilyen egyáltalán létezik, de szerintem nem létezik. Mint egy másik nyomozót, vagy egy másik újságírót, vagy egy másik ízét, vagy egy másik kelkáposztát kérdeztem volna arról meg, amiről megkérdeztem volna, maradjunk abban, hogy a mai nap folyamán, Éjfélig rendelkezésére állok Détól Krisztának, hogy beszéljen velem. Biztos lehet benne, hogy csak a tényét fogom megerősíteni annak, hogy mi beszéltünk. Részleteket nem fogok elmondani. Kíváncsi vagyok arra, hogy mindaz, ami egyébként a VMNO, illetőleg a DTK súnak vagy a DTK Magammal Viszlek műsorának a a vezérfonala abba, hogyan fér bele ebben a formában a Szilágyi Liliána történet. Különös tekintettel arra, hogy ott akkor valami elkezdődött, ami azóta szerteszét és szana szét folyt, és nagyon nehéz lenne megfogni, hogy a mai sajtó nyilvánosságban Szilágyi Liliána története hol és hogyan helyezkedik el. Másfelől pedig én azt gondolom, hogy az én sajtó, vagy az én újságírói, vagy az én fialai felfogásom szerint egy sajtóorgánum tegye közé azon szándékát, hogy egyébként másokat is meg akar szólítani egy ilyen szituációban, hozzátéve, hogy nem sikerül neki, mint ahogy könnyen lehetséges, hogy nekem fog, sem fog sikerülni a másik két személy megszólítása. A tiszta lapokhoz én ezt hozzásorolom. Hiába jogszerűen az emi szerint a hétfőre beharongozott figyelmeztető sztrájk, a pedagógus szakszervezetek úgy döntöttek, nem fújják le és nem is tolják el. Ugye rövidesen kezdetét veszi a pedagógus sztrájk, hogyha gondolnak róla beszámolni, azt nem mondom, hogy szívesen, de hallgatom. Csak azokban az intézményekben lesz sztrájk, ahol egy, akár több pedagógus előre jelezte, hogy sztrájkolni szeretne, ahol a pedagógusok sztrájkolnak, ott az intényművezető kötelesség értesíten a szülőket arról, hogy az órák elmaradnak. Ezt sok helyen meg is tették, ám tankerületi nyomásra, illetve az Zoltán levelének hatására a tájékoztatás sok helyen vissza is vonták. A szülői hangkorában kiadott kiskosarában, kisokosában, mit olvasok én, hogy kiskosarában nem aludtam sokat, de a kiskosara, az nem tudom, az maga a frajdizmus. A szülői hangkorában kiadott kisokosában arra hívta fel a figyelmet, hogy amennyiben a sztrájk miatt a tanítási órák elmaradnak, és az intézményben csak gyermekfelügyelet lesz, akkor a szülők külön igazolás nélkül otthon tarthatják a gyerekeket a munkabeszüntetés idejére. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a figyelmeztető sztrájk csak 8-tól 10 óráig tart. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintett iskolákban csak az első két óra marad el, ám gyermekfelügyelet ebben az időintervallumban is lesz. A harmadik órától a szokott renden zajlik az oktatás, épp úgy, mint egy átlagos napom. A szülők szerint és az ő nevükben Miklós György első között azt említette, hogy hatalmas terv van a diákokon és a pedagógusokon, ezen a helyzeten a koronavírus járvány pedig csak tovább rontott. A tanulók egy része komoly lemaradásokkal küzd, ám nincs idő a felzárkózásra, mert tartani kell a lépést az elképesztő mennyiségű tananyaggal, ezzel párhuzamosan valódi tehetséggondozásra, szakkörökre szintén nincs idő, pedig úgy gondolom, így Miklós György, hogy ez lenne az oktatás savaborsa, mondta a szülői hang képviselője, kiemel hogy a pedagógus hiány is komoly gondot jelent, a csoportbontások sorra szűnnek meg, míg más intézményben a tanárok évről évre cserélődnek. Burai Veronika szerint szintén problémát jelent, hogy hazánban jelenleg nincs esélyegyenlőség egyes intézmények, általában az egyháziskolák iskolák jóval felszereltebb, pedig minden iskolában járó diák minőségi oktatás szeretne. Mellett nap mint nap látjuk, hogy milyen kényszer megoldásokhoz vezet a pedagógus hiány. Tudunk olyan osztályról, ahova tanárhiány a takarítónőt küldték be, hogy vigyázzon a gyerekekre, de egyik iskolában a nyelvtanár kiesése miatt az egyik szülővállalata, hogy megtartja az órákat, jelentette ki a szülői osztottfogás közösség képviselője, Burai Veronika. A pedagógus szakszervezet és a pedagógusok demokratikus Szakszervezete még tavaly október 15-én alakított sztrájkbizottságot, közösen megfogatalmazott követeléseiket sztrájk tárgyalások keretében próbálták meg érvényesíteni az EMMI-ben. A sokadik sikertelen tárgyalás után, decemberben döntöttek úgy, hogy drasztikusabb lépéseket tesznek, vagyis figyelmeztető sztrájkot szerveznek, amelyben a hétfői munkabeszüntetést, tehát a mai sem vezet eredményre, <kül> Úgy március 16-ára egy húzamosabb ideig tartó munkabeszüntetést is előkészítenek. A szakszervezetek elő Egyebek közt azt kérik, hogy a pedagógusok további 45%-os béremelésben részesüljenek, valódi pedagógus életpálya legyen. A heti kötelező óraszám 24 órára csökkenjen, Az osztályfőnöki funkció heti 2 órával számítsa be a heti kötelező óraszámba. A pedagógiai asszisztensek gyermekfelügyelettel töltött heti óraszáma maximum 35 óra legyen. A kormány érdemben működtesse az oktatás területén a szakmai és érdekképviseleti fórumokat. 061 700 12. 42. Jó reggelt kívánok, én nagyon tőle vagyok. Megismerem a hangját. Budapesti elnök, köszönöm szépen. E, azt szeretnék hozzászólni itt a, a sportprogramhoz, illetve kíváncsian várom azt a beszélgetést, ami holnap fog e, megtörténni. A sport az ma é. van, a Szilágyi Liliána van holnap. Nem, én a, a, az Ádám, tehát a. Az a, Ádám az, a, az ma is. van. Ma, ma lesz? Na hát akkor, akkor kicsit megelőzte, illetve akkor figyelmetlenül hallgattam. Hát egyúttal természetesen nagyon sajnáljuk, hogy ilyen értékes ember maradt abban a mozgalomban, aminek teljesen az ellenkezője. Miatt lépett ugye annak idején be, illetve vett részt ugye többször az évértékelőkön, de annyit szeretnék bejelenteni, hogy a mi az is tegnap előtt megtartotta a program hirdető év ülését, és egyedüliként legalábbis nincs tudomásunk arról, hogy százoldalas programba foglalná össze a célkitűzéseit, mind a kormány oldal, vagy mind a balliberális oldal, ilyenről nem tudunk. És még egy aktualitás, itt ugye a sportprogramunkban ami hazánk mozgalom egyik fő szélkitűzés, hogy állítsuk vissza a csapat sportágainknak a nemzeti jellegét, hiszen a nevében is benne van, hogy nemzeti bajnokság, ugye NB1, ugye tegnap jó magam is kint voltam az Újpest-Ferencváros mérkőzésen, ami a legutóbbi Fradi Újpesthez képest előre történt, ugye 22 játékosban most öt magyar játszott, a legutóbbin három magyar játszott, és a két edző is kis túlzással két még azt se tudta, hogy a Fradi meg az Újpestet enni kell, vagy inni kell. Tehát oly mértékben horopózott el, illetve szorultak ki a magyar fiatalok a saját nemzeti bajnokságainkból, hogy úgy gondolja ami mi hazánk mozgalom, hogy ezt mindenképpen törvényileg lehetne szabályozni, hiszen az adófizető pénzéből és stadionokból rendezik ugye ezeket a bajnokságokat, Úgyhogy mindenképpen helye van annak, hogy itt a magyar játékosok is részt vehessenek. Úgyhogy mindegy 50-70 százalékban írnánk elő a csapadsportáktól függően a kötelezően pályára lépendő magyar játékosok számára. Még, még szeretnék arról beszélni, hogy nem tudom, János értesült arról, vagy mennyire követi figyelemmel, hogy ott-tavában mi történik Kanadában. Nem tudom, mi történik ott-tavában. Nem, na hát ez az. Hát nézzen vele, János, hát 50 ezer kamionos körülbelül már egy, egy hete vonultak, és úgymond szállták meg ott a utcáit, ugye a kötelező oltás elutasítása miatt, mind a Trudeau miniszterelnök már el is menekült ugye, a fővárosban vadhajtások.hu-n mindenképpen rajta van, illetve a is erről beszámol, de hát természetesen vagy nem természetesen erről nem szívesen számolnak be a kormánymédiák, illetve a liberális médiák. Tehát óriási ö, ellenállás bontakozott ki a családképeket. Oké, okay, rendben van. Én ebben úgy. más állásponton vagyok. Én ezt egy alapvetően egészségügyi kérdésnek találom. Egyikünk se orvos, de ha már mondta, én pénteket megkaptam a negyedik oltást, az első hárommal víga megküzdöttem. A negyedik oltás egyedül a tekintetben volt baromi rendes, hogy végül is hagyta, hogy az zenekadémiai koncertet teljesen jól élvezzem, de aztán 11-kor, mint valami gonosz megszállt, hogy egészen vasárnap reggelig ne szálljon ki belőlem. Nem volt egy maradandóan jó élmény. Ez nem áll szemben 50 ezer kamionossal ott tavában. nem fogom megnézni ezt a hírt. Ha igaz, akkor egyébként is ön ismertette um, nem mindenben, vagy sok mindenben nem egyezzük a világról alkotott álláspontunk. 061 712 42, 3 perccel múlt fél nyolc. Nagyjából egy negyed óra van arra, hogy bármiről beszélgessünk. Itt húzza őt. Barra van az iskola, esze súgja, mennyi oda. Tele az iskola, Nem azt kérdezem önöktől. Hogy kinek a pártján állnak, mert ilyet később se fogok kérdezni. De én azt kérdezem önöktől, hogy a Szilágyi Lilián a történetet illetően az ő bántalmazása, vélt vagy valós bántalmazása kapcsán önök ennek a családnak a történetét. Apa, anya, két gyerek, mennyire látják tisztán? Tíz maximálisan, egy minimálisan. És nem fogom kikérdezni önöket, csak kíváncsi vagyok tíz véleményt hallgatnék meg. Jó reggelt! Jó reggelt, Ez egy fontosítás. Én tudtam erről az ott tavalyi sofőr tüntetés sorozatról. Kanadában talán a CNN nézzen 135 ezer van, ebből néhány százan tüntetnek és demonstrálnak jelen pillanatban ott tavában. Tehát az 51 szám az így egy kicsit ketyós. Köszönöm! Köszönöm! Arra kértem tehát önöket, hogy mondják el tizen, hogy a Szilágyi Lilián a történetet, illetően saját megítélésük szerint mennyire vannak azon információk birtokában, hogy el tudják dönteni, anélkül, hogy én egyébként ezt kérném önöktől, hogy ott valójában mi történt és kinek lehet igaza. 061-712-42 Hát most mit tegyel, én is felmegy. Könnyeb már az iskolatásban. Leccép napost délelőtt együtt járnak most iskolában, és mindig megvárja őt. Könnyeb már az iskola, Ha nem akarok telefonálni, ám ne tegyék telefonáltak más témában vagy. Zenét hallgatunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Kettes alá a részemről. Kettes alá. Köszönöm szépen. Kérem. Én is. Jó, reggelt. Jó, Jó reggelt. Reggelt kettes. Köszönöm. Jó reggel. Jó reggel. Jó reggel, kettes. Köszönöm. Az ötödnes évek. A Kárpáti-hanyon délig volt csak árva. Jó reggelt. Jó neked kívánok, hogy Hát én, én is ma nagyon kicikét. Kettős. Elnézést, egy számot szeretnék hallani. Ke kettő, én is kettő. Köszönöm szépen. Kicsikét, nagyon elnézést. Ez most számomra nem megfogható. Egy számot kérek. Egy és tízes között. Tízes, majdnem teljesen, vagy majd teljesen egyes sem mennyire. És az összes átmenet. 061-712-42. Négy szavazat van, több mint a semmi, de kevesebb, mint tíz. Jó reggelt! Jó reggelt, egyes. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt, hármas! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, kettes! Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, egyes! Köszönöm szépen! Elvesztettem meg való papírom, jó? Még két telefon. Jó reggelt! Jó reggelt, hármas! Köszönöm, és egy utolsó telefonáló. jó reggelt. Jó reggelt. Hetes. Hetes. 2 4 6 8 9 12 14 15 18 és 25. Hát ebből 2,5 egy tízes es nagyon visszafogottak voltak a szó legpozitívabb értelmében. Bennem volt némi aggodalom nem, mint hogyha én nagyon jól ismerném a történetet, de volt bennem egy aggodalom a tekintetben, hogy a magyar közvélemény a politikához, a focihoz és Szilágyi Lilián a családi történetéhez egyaránt ért. De ez a kettő és feles, ez legalábbis a tekintetben megnyugtató, hogy a kíváncsiságuk önöknek is meg lehet, hogy a maradék hét és felett meg tudják a műsorból. Különös tekintettel, hogyha megtudható lenne, de egyrészt nem tudható meg, másrészt ahhoz az összes felet meg kéne szólítani. Vagy egy pszichológusra, pszichiáterre tartozik, és nem rám és ránk, rám és ránk annyiban tartozik, amennyiben ez a nagy nyilvánosságra került. Um, ha őket bármi is foglalkoztatja ebben a történetben, Szilágyi Liliana történetében, az micsoda? 061 712 42 a József város mélyén, Sötétek a fények, egy szökelányt neveltek az ötlenes évek, a kárpát íkánya félig volt csak árva, az apja Bármilyen egyéb ügyben is telefonálhatnak egyébként. Ott volt bennem, hogy megkérdezem önöktől, hogy van-e jelentősége annak, hogy a jobbik pártelnöke a holokauszt emléknap utolsó pillanataiban írta azt, meg amit mások korábban aztán nem vetettem föl. Ugyanígy megkérdezhettem volna, hogy önöket foglalkoztatja a Nadal és Medvegyev döntő amit egyébként nem láttam, mert az édesapával és a kisebbik lányal találkoztam. Hogy foglalkoztatja önöket az iszomnak és a munkáspárnak az összefogása, és hát, mint csillag az égon, annyi téma lehetséges. Az elkövetkezendő hét percben elmondhatják azt, hogy ebben a családi történetben mi foglalkoztatja önöket, ha egyáltalán foglalkoztatja önöket bármi, vagy elmondhatják azt, hogy mi az, ami foglalkoztatja önöket más ügyben, vagy zenét hallgatunk. 061-712-42, és akkor hivatalosan, hát hivatalosan, tehát a Kejfe Jancsi által közé van téve, hogy beszélnék TTK-val műsoron kívül, beszélnék a a szilágyi Liliana édesanyjával és Szilágyi liliana 0, 06 06-1-712-42 Kinnél Amerikában Van autója És New Jersey-ben háza A férjem francia És van két nagyfia A nagyobbik Egy nyújtép bandasztárja annak bizonyos esték, mikor csend borul a házra, és ő egy régi dalt dúdol magába. A kárpáti églánya egy dal dúdol magába, és emlékezik a régi A hat egy 712-42. A karmadi lányok, a kínai Amerikában van autója, és nyújtja háza. iberházat. A karmadi lányok egy a tudó magában, és látogatóba jön. Magyarországra, Kárpáti lánya, Elmegy a Cukrasztába, és befizet harminchárom Stefaniára. 06-1, 712-42, durván két perccel múlott 3 8 Itt se fogom még, és csak azt tudom, hogy ő még csak most 14. A papa vigyázz rá, a mama Reget. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok egy ellentmondásra, segítsen már nekem megoldani legyen szíves. Enna Attila betelefonált, hogy ők volt a tegnapi mérkőzésen. nagy oltás ellenes mozgalom tagja. Igen rám, de mérkőzésre úgy tudom, hogy csak oltási igazolvára lehet menni. Akkor ez hogy van? Alaványilag győződöm nincs, arról se tudok, hogy a mérkőzésesekre csak oltás igazolva. Én lehet. úgy tudom, hogy igen. Pehetség, én úgy tudom, hogy igen. Tudom. lehet, hogy én tudom rosszul. Erre az ellentmondásra ennek a tilla azért visszatérhetne. Köszönöm, hogy meghallgatott, szépen. Ki... Nem tudom, tehát. A hát levő másfél perc kevés ahhoz, hogy utána nézzek annak, hogy mérkőzésre csak ilyen nem lehet -e menni. Valaki tudja? 1, 200, 000, 22, 000, 22, 000. Igen. És igazán jó reggelt. Én az első betelepváló hölgyhöz csatlakoznék, mert képes voltam itt a laptop-on a strike-törvényre. Szóval a gyakorlatilag a, még csak első fokú ítélet van a strike-ról. Tehát a strike-törvény egyértelműen kimondja, hogy jogerős bírósági ítélet után lehet. Úgyhogy ez az egyik dolog. A másik, ami engem egy kicsit zavar, hozzá kell hogy nincs pedagógus a családban, én gondolkoztam, hogy azért aztán végül is nem az hogy ez a kék szalakitűzés szal, ennek határozottan politikai jelentősége van. Jó, hát a, amit mondott, abban igazán az első dolognak van jelentősége, hogyha ez így van, akkor annak van, vagy lehet jelentősége egy 712 hogyan lehet meccsre menni, illetve bármilyen másikben, most már csak másodpercekig. Jó reggelt! Jó reggelt, egyértelműen kell hogy hátja a mérkőzésekre, úgyhogy a felvetés pont érdekes. Hát akkor Nagy a engem föl vissza, hogy hogyan volt meccsen, hogyha egyébként erre szükség van, ha tényleg szükség van rá. Számítson arra, hogyha legközelebb telefonál, ezt meg fogom kérdezni tőle, és hát majd ebben az ódiumával valamit kezd. 061-712-42 másodszor. Be András! Györeget. Jó reggelt kívánok, János, elnézést, hogy másodszor telefonálok. De tehát tehát, szó, már igen. A... igen. Igen, köszönöm szépen. Hát rendkívül egyszerű üzenem az előző betelefonáló úrnak. Tehát a Mi Hazánk mozgalom azt mondja, hogy ne legyen kötelező az oltás. Dr. attól tehát tehát valakinek Nem lehet... az oltás ellenessége, János, tehát a magyar nyelvet szeretném, hogyha mindenki okay. a megfelelő szinten kezd. És igen, iga, tehát kötelező a... Nem De mutat, nagyon a jó, hogy a telefonált. És igazolványt, annyit mond, hogy valóban én is be vagyok oltva, de kényszeroltottnak tartom magam egyértelműen. Oké, okay, rendben semmi nincs, és köszönöm, hogy vannak teljesen tisztára most a magát, és nem voltam eléggé figyelmes. Én is közreműködtem abban, hogy ez az probléma létrejöhetett. Hívjuk fel. Köszönöm. Tengermé, tiszteletem, hang már van, kép is lesz? Igen, jó reggelt, kívánok! Izgatottam, ó, oh, töké, Ki? igen, egyre jobb. Bízanak, Nagyon szépen felöltözött a mi kedvünkért. Hát ez, húk ruha, mondhatom, de igen, köszönöm szépen. Vágjunk bele. Jó. Nem fogunk téma nélkül maradni. Ön, idén lesz 42 éves olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó, Mennyire meghatározó, és a szó pozitív-negatív értelmében ez nem feltétlenül kell csak, hogy pozitív legyen, milyen egy olyan családban felnevelkedni, ahol mindenki él sportoló. Hogy ebből nem adódik egy teljesítménykényszer, olyan teljesítménykényszer, aminek ön ugye megfelelt, de ami egyébként az emberre nyomasztóan is hadhat. Nem tudok hozzászólni, nem él sportolói családba születtem, enyhén szólva. De jó, jó reggelt kívánok még egyszer a kedves hallgatóknak, nézőknek, és akik követik az adást, és akik korán keltek hogy meghallgassanak, és a megtisztelő felkérést Fiala úrnak mindenek előtt. Azt gondolom, hogy talán nekem könnyebb volt a sport terén is sikereket elérnem, tekintettel arra, hogy édesapám Európa-bajnok volt, vízabdázó volt, sokszoros magyar válogatott, édesanyám pedig ötszörös magyar bajnok kosárlabdázó. És az öt évvel idősebb bátyám, Barnabás, pedig mióta az eszemet tudom, ugye már a ö, úszodák világában nevelkedett, és mint általában egy gyereknek egy ö, példaképpen volt a ö, testvérem, és ezért úgymond az úszodák világában egy picit Ha jól emlékszem, az volt csak a kérdés, hogy, hogy... Az nem volt kérdés, hogy sportolni fogunk, az volt a kérdés, hogy vízilabda vagy kosárlabda lesz az a sportág, Ehm, aztán végül is bátyámnál ez eldőlt és vízilabda lett, innentől, a kezem, nálam már annyira nem voltak nyitott kérdések. Azon hogy szerencsések közé tartozom, akik, hát, hogy is mondjam, nem bánták meg ezt a, ezt a választást, hiszen az élsport rengeteg lemondással járt, de mellette főiskolákat egyetemet tudtam végezni, és hát el tudtam jutni a maximumra a csúcsra ebben a szakmában, ami keveseknek adatik megholott. Nagyon sokan nagyon sok erőfeszítést tettek ennek érdekében, akár a csapatomban, akár az ellenfelém között. Jó, de arra nem válaszolt, hogy egy pillanatig nem volt ez nyomasztó? Nem. Nem volt nem egy versenyfutás. futás? Ö, Vagy nem, a versenyfutás futás volt, az csak a jó értelemben volt? <gül> Igen, természetesen ahogy az életben, ugye sport, egy hosszú sportpályafutás során is azért vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, nekem is volt egy ilyen, viszonylag korán jött el, én egy évvel idősebbek között kezdtem el a vízilabdát, és hát ugye a, a, a fizikai adottságok miatt volt némi lemaradásom, ezt eleinte kudarcként éltem meg, de a szüleim át segítettek ezen, és utána pedig már tényleg nagyon sok óraimát tudott nyújtani az, hogy mind utánpótlás szinten, mindaztán később olyan csapatokba tudtam játszani, amelyek mindig a az éremesélyes helyekért küzdöttek. A sérülései, ahogy olvastam, szép számmal voltak, sőt, különböző világversenyektől is távol tartottak. Ezek hogy alakultak? Ezek a mai életét mennyire befolyásolják? Nyak, gerinc? Mert azt szokták mondani, hogy a test az benyújtja a számlát. ez azért az én esetemben sincs másképp. Vizalabda ja, abból a szempontból egy szerencsés hogy is mondjam, sérülések szempontjából mi talán egy itt szerencsésebbek vagyunk, mint a szárazföldi játéksportárokat űzők, mert uh, ugye a víz közege, ami azért letompítja a, az ütéseket a testest -test küzdelem uh, során. Uh, de hát posztomból adódóan én középcsatár voltam uh, szinte mindig is, azért uh, ott uh, ez a kapu előtti, Tessék elképzelni, mindig, ahogy forra a víz és az ember küzde, Szó szóval szerint, hogy fennmaradjon a tetején. Tehát nyaksérülés, illetőleg hát a szokásos vízilabdásérülés, a vál, könyök, amik azért volt, hogy hátráltattak itt a versen versenyzés során, de a kiváló orvosi szakmai stáb megoldotta ezeket. És egy nagyon hosszú, végül is 38 éves koromba fejeztem be az első osztályú pályafutásomat és lehet, hogy még egy-két éve tudtam játszani, hogyha nem lett volna összeférhetetlen a jelenlegi szerepvállásommal és munkavállásommal. A végzettségit nem fogom felsorolni, de a TF-től kezdve a pázmányon keresztül a legkülönbözőbb alapvetően jogi, de a sporttal kapcsolatos végzettséget szerzett 98 és 2014 között valójában volt-e valami elhatározás, hogy minek szállja magát, mert közben ugye mezőgazdász is, tehát a mezőgazdasággal is foglalkozik, tehát jó formán számomra nehezebb megmondani, hogy mivel nem foglalkozik, mint hogy mivel foglalkozik. Köszönöm szépen. Aranykalászos gazda vizsgám is van, tehát ha kiegészíteném ezt a lajstromot, de az igazság, hogy én nem kettelésből végeztem el ezeket a főiskolákat, egyetemeket, tanfolyamokat. Mindegyikkel foglalkoztam az életem során, hiszen a Vasasnak voltam utánpótlás szakmai igazgatója, és ugye részben edzősködtem is a fiatalok mellett, ezen kívül pedig a környezetvédelmi felügyelőség jogásza voltam az engedélyezési osztályon. Három éven át a londoni olimpiára fizetés nélküli szabadságra engedve tudtam felkészülni. És hát igen, egy családi gazdaságot vezetek itt Marcali mellett, amihez szintén jól jött az a tudás, amit az iskolapadon megszereztem. Bár hozzáteszem, hogy a legjobb tudást a gazdatársok tapasztalatai által tudom megszerülni. Azt idézik, hogy az országgyűlés leggazdagabb képviselői között jegyzik a bevallott vagyonnyilatkozat alapján. Ebből mi az igazság? Itt a hangsúly a bevallott vagyonnyilatkozat alapján <hállt> van. Én szerintem... <hállt> ezt Egyébként pont ma délután, tehát befejezzük a beszélgetést, hogyha egy ilyen kulisszatitkód aláulhatok. E 31-e, tehát a mai nap este 8 óra a leadási határidő. A vagyonbevallásnak? Így van, úgyhogy február 1-e 0 óra, 00 perckor itt számos újságíró kollégája is Jánosnak. Kevés kollégám van, tehát de azt szeretném elmondani, ezt részint Jó, érdemként, három, részint, hát, hát részint most pedig ki. órára gondoltam, de most már sok éves tapasztalatot mondom, hogy ilyenkor rávetik magukat, ugye nyilvánosság, nyilvánosság válik, úgyhogy holnap megint szó lesz erről. De megmondom őszintén, hogy bők erre, hiszen én ezt... A vízilabda által megszerzett jövedelmeimből, adó, hangsúlyozom, adózott jövedelemből vásároltam meg ezeket a területeket, és nagyon örülök, hogy úgy szálltam be a, a politikába, hogy, hogy, hogy mind, tehát gazdaságilag, anyagilag is független vagyok, illetőleg mivel egy pártnak sem vagyok tagja, soha nem is voltam, ezért van egy ilyen, oldalú függetlenségem is Oké, köszönöm, hogy lehetővé tettem, mert ez -e az irányba mentem volna tovább. 2017. júliusában jelentették be, hogy vona Gábor pártelnök felkérésére a 2018-as választásokon a Jobbik színeiben indul a Somogy megyei marcali választókerületbe, a pártban nem lép be, azóta sem lépett be, bár egyéni körzetében nem választották meg, listáról bejutott a parlamentba, a parlament törvényalkotási bizottságának tagja volt, illetőleg 2018 és 19 márciusak között, illetve a mező Gazdasági Bizottság tagja 2018. májusától. Arra van magyarázat, hogy ön ennyire fontos volt a jobbiknak, hogy egyéni és listás helyet is ajánlott? Ezt talán a párt korábbi és vezetőitől kellene megkérdezni. Ugye az én tudomásom szerint a pártvezetés, az elnökség dönt a, a listás helyett. De kérték egyáltalán? Tehát honnan gondolták, hogy egyáltalán önnek van? ez ügyben affinitása, és hogy nem csak hogy a politikusi pálya iránt van affinitása, hanem a jobbik iránt is van affinitása, független attól, hogy nem lépett be. Igen, a kérdés teljesen jogos. És Különös is tekintettel arra, hogy ezt tisztáznunk kell, és az összefüggésben van az én származásommal. Én nem vagyok egy jobbik, és egy mi hazánk fan. És akkor igyekeztem magamtól valahogy távol tartani az egészet, úgy, hogy érthető legyen. Számomra a jobbik az összes változásával, vagy a mi hazánk a kevésbé változásával, egy olyan territórium, amelynek a széléig, ha elmegyek. De e, csak reménykedem abban, hogy ezt érti, ez inkább érzelmi szféra, mint racionális. Ö, akkor ezzel folytatom. A 2004-től, de látványosan 2006-tól vett egy fordulatot. és szerintem a Jobbiknak a retorikája, kommunikációja, hozzáállása ezekhez a Kisebbségi kérdésekhez, illetőleg onnantól kezdve? Magamat nem tekintem kisebbségnek. Ö, És nem vagyok akkor, retorikai kérdés. Akkor nevezük néven, tehát a roma a származású honfitársaimra is gondoltam, ők viszont igen. De a roma ö, a származású honfitársaink se retorikai kérdés. Hát én ezzel egyetértek, azért csatlakoztam nem 2010-ben a Jobbikhoz, hanem, hanem lényegesen később, és ez a csatlakozás, a válaszok is a kérdésére, hogy hogy um, Én sose lejtettem végig alá, hogy nekem nullák volt, nyilván az ő neve sokaknál vörös posztó, nem akarok belemenni, de előtt iskolás korában is ö, hasonlóan ö, hát ilyen központi szerepet igyekezett betölteni, mint aztán később ugye, a politikai pályafutása során. Ö, és ő volt az, aki nagyon sokáig éveken át agitált, hogy vállalja közösségi szerepet, politikai szerepet, közszereplői szerepet. Amit én mindig udvariasan visszautasítottam, mert amíg az ember egy uh, magyar nemzetet képviseli, és a, a címeres sapkát főhúzza. mondhatom, hogy hétről, hétre, hétre hónapról, hónapra és az egész ország sikerére küzd, addig nem fér bele a pártoskodás. Ettől függetlenül 2016-tól meghívást kaptam a Jobbik értelmiségi holdudvarába. Itt már ugye a, a sikeres és minőségi kormányzás alapjait megteremtendő módon olyan szakembereket hívtak meg, akiknek a véleményével, a tapasztalatával szerettek volna egy, egy választási, illetőleg később egy kormányprogramot kialakítani, és ebből a Holdudvarból kért később fel. Ugye dúlódóra volt ennek a, a vezetője, és van a Gábor, mint a pártelnök, ő kért fel egy, egy, egy konkrét felkéréssel, hogy mi lenne, hogyha itt a Somogyi kötődésemre tekintettel, itt Marcalival méretetném meg magam a választásokon az fel se vetődött, hogy minden duró-dúra kivált, eh, eh, ahogy eh, a novák is, hogy akkor ön kövesse őket a mi hazánk irányába? Az igazság, hogy kétségtelen, hogy nem csak ők, hanem mások is elhagyták akkor a pártot, akikkel azt kell mondjam, hogy jó kapcsolatot ápoltam, nehezen értem ezt meg, de én ezt mindig is hangsúlyoztam, hogy annak a több mint egymillió embernek köszönhetem azt, hogy országgyűlési képviselővé váltam 2018. májusában aki annak ide a jobbik listájára. Aki okay, csak szabadott. ezzel ugye kvázi ön is a Gyurcsány emberévé válik, hiszen az egységben Magyarországért mozgalom, illetve az Egységért Magyarországon keretében belül sportreferens, és erre ma már Novák előd úgy tekint illetőleg a pártja, mint egy Gyurcsány által mozgatott barionet figurára. Ezt vissza kell utasítson a leghatározottabb van. Én nem látom Gyurcsány emberévé, én továbbra is a Jobbik frakció tagja vagyok, és egyébként az össz ellenzéknek a képviselő jelöltje, majd itt az április harmadikai választáson. Tehát ilyen alapon az összes magyarországi változást akaró ellenzéki párt vezetőjének is az embere lehetek. Én azt gondolom, hogy itt és a büszkeségem, hogy embere vagyok, aki szeretne változást hozni a térségében. Ne feledkezzünk meg, hogy tudom majd, de ha rossz az ismeretem, akkor segítsen ki, hogy önnek két gyereke van. Igen, a egy fiú fia és, fia... Egy fia és egy lánya. Jánosnak hívják, és két éves lányom van. A második fejezet az tulajdonképpen, ha tetszik, e, e, ilyen étvágygerjesztő, mert nem e, simul teljesen autentikusan a mi beszélgetésünk keretében, de mégis átmenetet képez oda, ahova tartunk. Egy szülősi György interjút választottam, amely Tavaly augusztus 13-án készült nem meglepetés a nemzeti sportba a miniszterelnök urral, a magyar a legversenyképesebb nemzetek egyike. Ebből lesznek citátumok, de alapvetően azért, hogy aztán részint az Egységben Magyarországért sportprogramjáról, részint a Magyar Olimpiai Bizottságról beszéljünk. Haladhatunk? Igen, természetesen. Második negyed. <hűk> Igen. Um, csak bemelegítésen túl vagyunk. Akkor igen, igen, igen, igen, igen. Mely víz most következik? Azt mondja a miniszterelnök úr és elnézés szörősi Györgytől és Orbán Viktortól is, hogyha nem csak a, a számukra a legfontosabb részeket emelem ki, de ezeknek később lehet jelentősége a beszélgetésünk folyamán, amely a bevezetőn, tehát túl van. Három aranyra gondoltam a vívóktól, ugye itt Tokióról van szó, Uh, úszásban kettőt mondtam, az egyiket Milák Kristófnak, egyet Hosszú Katinkárnak, aki nem tudta sok hónapos kiesést az edzés munkája a sajátossága miatt pótolni. Ugye akkor, amikor ön a sportreferatúrát elvállalta, akkor, és erről elkezdtünk beszélgetni, akkor mondtam, hogy én olyan egyéni problémákat is felvettek, amelyek nem feltétlen strukturális kérdéseket vetnek föl, de a mélyükön mégis megtalálható a strukturális problémák. Szőröcsi hogy azt kérdezi, aztán látványosan kiállt mellette, már mint hosszú katinka mellett. Miért? Mert egyszer bajnok mindig bajnok, majd később nem sokan vannak, és ők minden tiszteletet megérdemelnek. Én hosszú katinkával hosszúan és kitartóan beszél foglalkoztam egyszer egy RTL sportműsorban még riportalanyom is lehetett, bár alapvetően nem én beszélgettem vele. A hosszú Katinka történettel a Kejfe sokat foglalkozott, elsősorban sportetikai, sportszakmai kérdésekben is nem kizárlag az vetődött fel, amit Pető Péter hosszan kutatott a 24.hu-n, hogy neki egyébként a Duna arénával milyen szerződése volt, vagy milyen szerződése nem volt, és hogyan tudott ő az úszósportban primus interpráres lenni, de a szövetségi kapitánytól kezdve Turi Györgyön át, a legkülönbözőbb embereket zargattam a tekintetben, hogy hogy létezik valaki, aki egyébként a teljesítményei okán olyan ortodox módon lehet jelen az úszósportban, hogy olyan jogai vannak, amelyeket használva másokat, nemcsak az időeredményeivel, hanem a maga viseletével is úgy szorít háttérbe, hogy az bennem legalábbis tiszteletet nem vált ki, független attól, hogy elismeréssel adózom az eredményeinek. Az a fajta tisztelet, amit Orbán Viktor... Említés, amiről ő azt mondja, hogy letlégyen bármilyen történet, ha valaki olimpiai bajnok, akkor ők minden tiszteletet megérdemelnek, mert ez a teljesítmény diadala, és ezt ő nem csak hosszú katinka, hanem más sportolók kapcsán is folyamatosan emlegette, és nagy valószínűséggel ön is ezek közé tartozik, hiszen ön is olimpiai bajnok. Ön ezzel akar, vagy tud-e valamit kezdeni, mert ez a magyar sport etoszának megteremtésében az elmúlt 12 évben, egy tízes skálán, ma már van jelen. Szerkesztő, bocsás, mi a konkrét kérdése? Hát, hogy ez az etosz, tehát hogy, hogy az élsportolók, mint érinthetetlenek, akik valójában a teljesítményük által bármit megengedhetnek maguknak, és azok a földi piszkálódók, mint én, akik ö, olyan kérdéseket vetnek föl, amelyeket a földi halandók egyébként egymás között felvetnek, mi, vagy én, pontosan én, hiszen ö, azt igen. mondtam, hogy nincsenek társaim, ö, hogy jövök ahhoz, hogy valakit biztorgáljak, ha egyszerű olimpiai bajnak? Ö, igen, értem és köszönöm szépen a kiegészítést. Hát azt kell mondjam, hogy én is tisztelem a, hát ha valaki, akkor ez szerintem nem lesz meglepetés, tőlem, hogy nagyon tisztelem az elért eredményt. Viszont azt tudni kell, hogy a... Különös a... csak hogy értse. Ugye azt mondja, hogy értem. Minisztr, de bár egy pillanat, a... Hát. Kiegészítem a miniszterelnök szavaival, jelenleg ő még nagyon mértékben meghatározza az ország életét, mint én, bár szívesen felzárkozom mellé. A magyar versenyképesség, meg az olimpia a magyar emberek fejében közel van egymáshoz. Nem mondom, hogy tökéletesen pontos mérce, de, mondja az a miniszterelnök, az olimpiai szereplésünk valamit mindig elárul arról, hogy éppen milyen állapotban van a hazánk. Én nem szeretnék olyan állapotban lenni, mint hosszokatinka. És nem szeretném, hogyha a hazám olyan állapotban lenne, mint Hossokatinka. Függetlenül attól, hogy az eredményei előtt leborulok. Igen, válaszuk ketté. Tehát, hogy is mondjam, a Torbán Viktorról sok mindent lehet mondani, én magam is sokszor kritizálom a kormányád, hogy ne szeretné a magyar sportot, a sportolokat, és ne áldoznak, különösen a e, talóval támogatott sporttárak, illetve a kielvált sportáraknak a... Arról lesz e, még külön szó? ...versenyzőjére. Tehát ez igen, tudom. Tehát... E, ez rendben van. Ott viszont Mondok hát... még egy citátumot, csak hogy még tisztább legyen, és az már önnek szól. A magyarok, akik most nyertek, nagy szolgálatot tettek a hazának és Az ő segítségükkel talán visszahozhatjuk a férfi eszményt is a magyar életbe. A női eszmény mindig is erős volt a magyar nagyasszonyokra, ha baj van, mindig lehet számítani az egri nőktől az olimpiai bajnokainkig. Ott sosem volt hiba hogy Szőlősi Györgyel egyébként jobban beszél egy nyelvet, mint én vele, valószínűleg azt a következő kérdés mutatja, mert azt kérdezi Szőlősi György, az érmesek közül többen is katonatiszteket. Csak azért mondom, mert nekem ilyen eszembe se jutott volna, belét hogy fogalmam nincs, hogy hány katonatiszt van. Az olimpiai bajnokaink között, de nyilvánvalóan Orbán Viktor gondolatmenetébe ez illik. Válasz, biztos vagyok abban, hogy a hadsereg újjáépítése, a mindennapos iskolai be, testnevelés bevezetése, és az, hogy a férfi sportolóink újra felkapaszkodtak a dobogó tetejére, és hogy ismét vannak futballista példaképeink, ez így együtt jót fog tenni Magyarországnak, mindez óriási segítség a gyerekek nevelésében. Úgyis, mint katonatisztek, és hirtelen, valami olyan területen találom magam, hangsúlyozom saját magamat a sport kapcsán, amit elképzelni se tudtam volna. Férfi eszmény, női eszmény, katonatiszt, és befogtam a számat. Igen, köszönöm, mert hát, ha menjünk akkor, akkor sorban, um, tehát onnan folytatnám, hogy, vagy inkább visszamennék, hogy Ormán Viktor itt eszi meg vagy elvárásokba ment bele, hogy kitől milyen sportágokban és hány érmet vár. Én gondolom, hogy ezt nem csak a vágyait vetítette ki, hanem a sportszakmai tanácsadói felvilágosították arról, hogy a sportágfejlesztési programba szövetségi vezetőkkel egyeztetve, kitől számíthatunk majd éremre az olimpiákon és a világversenyekre. De itt, tehát ott, ott kezdtem és ott szakított félbe, Szerkeszt, Szerkeszt úr, hogy, hogy, hogy a teljesítmény az önmagáért beszél, és azt gondolom, hogy ugye a magyar, magyar élet nagyon olimpiacentrikus. Tehát ugye a világversenyeket tekintve Európa-bajnokság, világbajnokság, vízilabdában vannak egyéb versenyek is, a stb., de az olimpia az mindig is egy, egy kiemelt esemény az összes többi közül, és, és az olimpiai bajnokok megbecsülése az sokkal, hogy is mondjam, intenzívebb, mint mondjuk egy idézőre csak Európa bajnok játékosnak a megbecsülése. Valószínűleg tartom a többi sportákban is így van. Attól viszont, hogy valaki olimpiai bajnok lesz a, a, a tisztelet, az, az elért eredményéért jár, viszont egy olimpiai bajnok, és ezt saját bőrömben tudom mondani és, és tapasztalni, hogy onnantól kezdve, hogy hát az ünneplést követően lejöttünk a, a, az aténi dobogó legfelső fokáról 2004-ben, onnantól kezdve nekem, e, hát egy, egy példaképpé váltom az egész nemzet előtt, és onnantól kezdve nekem a, a, mind a, az úszadák világában és azon túl is, úgy is kellett viselkednem, tehát én azt gondolom, hogy nem fér bele, hogyha valaki mondjuk drogot termeszt, vagy, vagy mondjuk ittasan különböző dajdajon vesz részt, és ez bemegy a magyar társadalom arcába olimpiai bajnokként, ez árt, kimondottan árt a sporttársadalomnak és az olimpiai bajnokok nimbuszának. Arról volt szó, hogy a sportfejlesztési tanácsokkal még egyszer tárgyal a választások előtt Orbán Viktor, erről tud, hogy ez megtörtént, mert csak ön utalt rá. Volt egy másik cikke Orbán a szintén Szőlősi Györg tolmácsolásában. Amikor mindenki a... szakszövetsége a sportág fejlesztési megállapodást szeretnék kötni még a választás előtt, most mindenkinek Igen. szakmai és pénzügyi elszámolást kell készítenie, és azután. Igen, ez, ez egy nagyon dicséretes dolog, én azt sajnálom, hogy ez nem korábban történt meg. És Tehát, történt egyébként? Én, én azt gondolom, hogy én, én csak. <gül> ez jó véleményem, én szerintem nem, nem teljes mértékben. Hiszen pont ezt várják a, a sportszerető, és mondjuk a, a talán azt mondanám, hogy a rendszeresen nem sportoló magyarok is, hogy a beömlő milliárdoknak a, a felhasználásáról adjanak számot a sportszervezetek, és ezért, is, ezért sem lehet elmenni szó nélkül olyan eredmények mellett, amit mondjuk az 21-es férfi labdarúgó-valogató produkált, illetőleg most legutóba mind a női, mind a férfi kézilabda csapatunk. Ezt gondolom ki de... fogunk térni más dolgok kapcsán, de azt szeretném önnek mondani, hogy nem csak a drog, nem csak az alkohol, nem csak az erőszak tartozik oda, legalábbis az én szememben, aki egyébként nem vagyok olimpikon, az, hogy milyen példakép tud lenni egy sportoló, az, amilyen módon az úszók az elmúlt időben az úszodában elkövetett erőszak kapcsán megnyilvánulta különös tekintettel arra, hogy amikor egyébként erre módjuk volt, volt aki az úszószövetség elnökségi tagja volt, ha gondolja, nevesíthetjük, önbiztos tudja, de nem muszáj feltétlen nevekre kihegyezni. Majd amikor elindul egy lavina, akkor a maga hó ő is beszáll az illető ellen, miközben egyébként hosszú évekig vagy évtizedekig együttműködik vele, és egyáltalán nem mond rá egy ter szó, akinek sokkal több adatik meg, mint más sportolóknak, akivel kapcsolatban a szövetségi kapitány azt mondja, hogy hát fogalma sincs, hogy milyen számokban fog indulni Tókióba, mert ezt nem adta le ennek a listáját, és ennek következtében számtalan úsó, úszó esik ki egyébként indulás esélyesként, mert hogy az utolsó pillanatban bejelenti az illető, hogy ő nem indul, és akkor már a másikat nem lehet benevezni, ez az én sportetikai felfogásomba akkor se fér be, hogyha az illető egyébként korábban olimpiai bajnok volt, ez ma abba a norma abba a normába, amit egyébként a Fidesz próbál meghonosítani és ami némileg a kapar kurta ősi mondásra emlékeztet, ez olyan távol áll tőle, mint Makó Jeruzsálemtől, és ez sokkal általánosabb jelenség, mint hogy valami aki drogot ezt vagy fogyaszt, vagy, vagy azok az esetek, amiket ön említett. Igen. De itt két esetet kell külön választani, ami az egyik emberi, és, és valamilyen szinten szakmai is, tehát az úszok felkészítése és azoknak a hát sok esetben nem túl emberi megnyilvánulása. Én azt gondolom, hogy ugye itt az elmúlt években több Kiváló sportszakemberrel kapcsolatban, eredményes kapitánya, edzőrel kapcsolatban is, hát a, mondjuk a sajtó fölkapott föl ilyen dolgokat, de ez az úszodák belképpen, ezek, ezek tudott dolgok voltak korábban, és ez egy farizeusi magatartás, én szerintem, hogy most mintha valami nóvum lenne elővenni ezt, és előcitálni, és megkurcolni embereket, sokkal tisztességesebb és emberibb lett volna, én azt gondolom, hogy akkor, amikor ezek a ö, dolgokat elkövették, hogy ö, akkor itt ö, ezt ö, nehezményezni... És, és, Nagyon és, és jól beszél egyébként, de a hangja is megváltozó, sokkal határozatlannábbá vált, mint korábban. Én utoljára tegnap beszéltem valakivel, aki abban szembesített engem, hogy az úszoda világa sem akkor sem ma nem annyira elítélő, mint a társadalom. Hát, ugye, mert itt, a, tehát hogy is mondjam szóval, itt az sport, igaz, hogy vízesport és a azok is úsznak, bármi nem tudunk olyan jól úszni, azért megyünk vizalabdázónak, ezt hangsúlyozom. De azért itt nem az el, tehát itt vannak ellenfelek természetesen, de az elsődleges ellenfele a versenyzőnek a stopper, az idő. És itt, itt sokszor tényleg emberfeletti teljesítményt kell nyújtani, olyan teljesítményt, ahol a csapattársok nem tudnak segíteni, hogyha valaki mondjuk egy hibát követel, és bizony egyfajta monotónia tűrést, egyfajta, tehát pszichés nyomást is el kell tudni viselni, úgyhogy ez egy teljesen más felkészítést igényel, mint mondjuk akár egy labdajáti csapatsportákba. Úgyhogy ami pedig a, a hosszú, ugye nem mondtak ide, a hosszú esetét hozta föl a szerkesztő úr, én azt gondolom, hogy ez pedig alapvetően szakmai kérdés, tehát itt a szövetségi szövetségkapitány felel egy világversenyen. Nem viccel velem, akkor, fel... amikor maga a miniszterelnök megszólal, akár kislászló, ott aztán visszakozott, aztán hosszú katinka ügyében, keresem azt a szövetségi kapitányt, aki egyébként nem hosszú katinkával, hanem mögötte a miniszterelnökkel vitatkozik. Csak annyit szeretnék mondani, hogy... E Ebben a tekintetben, tehát amiről eddig beszéltünk, itt az utolsó témakörben nagyobb diplomáciai készségről tett tanúbizonyságot, mint az előző témakörökben. Ha ezt kritikának fogja fel, akkor azt nem fogom cáfolni. Uh, haladjunk tovább. Azt mondja, és ez már vezet egészen... De Bocsánat, el. elnézést csak befejezem a gondolatot, és köszönöm az építőjelű kritikát. Ugye, hogy is mondjam, tehát az, úszó, az úszók egy külön, külön világ, tehát nekem nem tisztán megítélni vagy elítélni. Egy sportreferensnek nincs az úszástek, tehát a sporton belül nem lehet egy De. külön világ. De azt, azt szeretném befejezni, hogy a minden, minden igen, tehát a mindenki szövetségkapitány felel a felkészítésre és az eredménységért, vagy az eredménytelenségért. Hogyha annak idején úgy ítélték meg, hogy, hogy, hogy nevezünk néven hosszú a ilyen-olyan-amolyan számban indul, és emiatt egyébként más kiváló versenyzők mondjuk itt maradnak, vagy nem tudnak abban a versenyszám elindulni. Ez az ő döntése én azt gondolom, hogy, hogy senkinek, még Orbán Viktor miniszterelnök úrnak sincs joga ahhoz, hogy ebbe beleszóljon. Ez az én privát véleményem. Utána nem is ebbe privát... szól bele. Előtte szól bele, hogy utána aztán a szövetségi kapitány szótlan maradjon. De, de nem jól van ez így. Tehát pontosan az a baj, hogy a a korostorba dőlnek el bizonyos dolgok. Jó, erre azt, külön kitérünk, ami a politikusok jelenlétét illeti. Jó, beszéljünk róla. Ehm, és a, ami a finanszírozást illeti, így Dénes Ferenc tollából idézek, ehm, azt mondja, hogy hogy közte, közkeletű értelmezési keret, hogy a gentri kormányzat úri passziója lenne már, mint a sport, a mértétel nagyvonalú állami sportfinanszírozás gyökere a kormányfő rajongása a sport iránt. Ebben a, világ, ebben a világmagyarázatban többi kevésbé egyetértenek a miniszterelnök személyért, nagyon és kevésbé lelkesedők, különbségek a rajongás okainak és a következményének értékelésében vannak, ám ez a magyarázat sovány. Ismételgetik, hogy a sport ágazat. Azt, hogy a sportstrategiai ágazat, azt ön tudja értelmezni? Nagyon örülök, hogy Dénes Ferenc korábbi egyetemi tanárom gondolatait idézte, szerkesztő úr. Igen, abszolút egyetetek, hogy Orbán úr rajong a sport iránt. És és sajnos azt veszem észre, hogy ilyen Takács Mihály féle sport, nem tudom, ilyen tanácsadói vannak, most már hál' Isten, nincsenek, akik őt megvezetik, mert egy rajongás, meg azt, hogy valaki mondjuk volt egy bizonyos szintű labdarúgó, az nem jelenti azt, hogy, hogy ért is hozzá, és át is lát. És azért el, el lehet gondolni, hogy, hogy ennek az embernek mennyi, mennyi ideje és, és lehetősége van arra, hogy belelássul ilyen szakmai dolgokban ezért nem mindegy, hogy milyen emberekkel, tanácsadókkal veszi körbe magát. Én azt gondolom, hogy becsapták egyébként miniszterelnök urat, mert azt lehetett feltételezni, hogy a sok pénz, ami beáramlik a sportvilágába, az, és azt lehetett várni, hogy az előbb-utóbb az eredményekben is megnyilvánul, de sajnos azt látjuk, hogy bizonyos sportágokban kontraproduktívvá vált, és a sok pénz megrontotta a sportot. Ezt egyébként maga már a miniszterelnök úr is szintén egy másik szülési györgy cikkben is goncolgatta. És ez már egyébként egyenesen átvezett a sportprogramra, hiszen ön ott külön említi, hogy az nagyon jó, hogy ennyi sportberuházás történt, de hogy esetleges kormányváltás esetén milyen uh, súlyok nehezednek annak a kormánynak a vállára, illetve az önkormányzatok vállára, hogy ezeket az intézményeket fenn is kell tartani. Most ezzel kapcsolatban Dénes Ferenc azt írja, hogy Orbán Viktor határozottan elutasítja azt az elvet, hogy a sportberuházásoknak hatékonysági pénzügyi elvárásoknak kellene megfelelniük, amit csinálunk, nem a pénzért csináljuk, a futball olyan, mint a bográcsgujás, folyamatosan teszünk bele, sosem veszünk ki, és a végén kész. Magyarországon a nyilvánosság előtt megszólaló pénzügyi elemzők ezt a különbséget nem ismerik föl, félreértik a dolgot, mondja Orbán Viktor, és ezzel a nézetével Dénes Ferenc nem ért egyet, mint hogy túlzottnak találja a sport erőteljes politikai ideológiai meghatározottságát is, hogy a győzelmeket az egész kormányzati politikai rendszer legitimálására használják fel. A rendszerhibák is nagyon hasonlók a tervgazdasági a mechanizmusok kudarcaihoz. A szisztéma rendkívüli erőforrás igényes és pazarló nehezen elképzelhető, hogy folyamatos adófizetői támogatások nélkül hosszú távon fenntartható lenne. Ugyan. Hát ugye a 20. századi történelm során is látható volt, hogy a különböző autokratikus rendszerekben mennyire megnőtt a sport szerepe, és azon belül is ugye az élsport, az eredmények az olimpiákon, a világversenyeken. Van egy ilyes a színezete a mostani rendszernek is, csak az eredmények hiányoznak sajnos. Még az előző kérdésében csak nem reagáltam, hogy a sport, vagy nem volt lehetőségem reagálni. A sport, mint stratégiai ágazat, én ezt tudom értelmezni, hiszen épp testben épp a lélek, és mivel a rendszeres sportmozgásnak van egy, egy egészségformáló, egészség megőrző hatása, ezért nagyon fontos tényleg, hogy a magyar társadalom, egy sport szerető társadalomból, egy rendszeresen sportoló társadalommal váljon, és ebből a szempontból ez abszolút támogatható, hogy minél többen kezdenek már fiatalon sportolni, és az egész életük során tartsák meg ezt a jó szokásukat. Tehát ez rendben van. Az, hogy a létesítmény, meg hogy ez most itt, itt, ez csak befelé megy, és ki nem lehet venni belőle, a Fidesz kormány elérett érdem az, hogy egy rendkívül leromlott állapotú sportinfrastruktúra megújult az elmúlt tizen pár évben Magyarországon, hiszen most már nyugat-európai körülmények között tudnak mondjuk a tagokval, vagy a támogatott sportág, vagy a kiemelt sportágokban versenyzők felkészülni és, és dolgozni. Ez nagyon jó. Az is nagyon jó, hogy tényleg sokkal többen, ha lehet hinni a statisztikának, teszem hozzá a halkan. Sokkal többen sportolnak, mint tették ezt korábban. Az viszont nem jó, hogy, hogy csak öntjük bele a pénzt, és átgondolatlanul a kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, mondjuk az akasztói stadionnak a sorsát, de egyébként van, a, vannak, van számos uszoda is Magyarországon, amelyik úgy járt, hogy megépítették, csak nem tudták fenntartani, nem volt mivel fenntartani, és tulajdonképpen ebbek 30 ára jutott a Gals, fölveri ezeket az értékes sportlétesítményeket. Tehát én bűnnek tartom, és nem csak én, hanem az egységes ellenzék sportszakmai referensei, hogy, hogy úgy épülnek meg különböző stadionok, sportlétesítmények, hogy nem fordítanak kellő figyelmet annak költséghatékony üzemeltetésére és a fenntartására, és nyilvánvalóan, hogy ezt a civil szervezetek, de sok esetben még az önkormányzatok sem fogják tudni fenntartani, ezért aztán az államnak a nyakán marad, és központi költségvetési forrásból kell majd biztosítanunk azt, hogy ezt működőképes legyen, és ne jusson például sorsára számos egy, ez egy, az egy jó példa. Ezzel a második negyed véget ért, és kezdődik a harmadik negyed. Azt írja az újság, hogy vasárnap este Márkizai Péter az összefogás ellenzéki miniszterről kjelöltje a Partizán című műsorban jelentette be, hogy Tejmetsz Ádám jelentkezett arra, hogy segítsen a sporttal kapcsolatos kormányprogramban. Ez így ebben a formában helytálló? Igen. Tehát ön nem, jelentkezett? De ez egy de ez nem egy mostani cikk, ez már nem. több hó, hó Így, így. Tehát azóta igen. az igazság megváltozott? Hát olyan értelemben, hogy nem, nem változott meg. De, de, de ez hogy kell elképzelni, sem, hogy ő jelentkezett? Ö, igen, tehát ez a következőképpen történt, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt voltam életre hívója, annak a úgynevező Sport22 munkacsoportnak, ahol az ellenzéki pártok sport szakpolitikusai, illetőleg szakemberei képviselhetik magukat, és elindult egy közös gondolkodás arról, hogy a kormányváltás követően mit kezdünk a sporttal, és ezen a, ezeken a fórumokon, a héti rendszeressége zajlődéseken, különböző témákat érintettünk, és, és konszenzussal hoztunk meg bizonyos döntéseket. Én erről tájékoztattam ugye a megválasztást, tehát követően miniszterelnök jelölt urat, hogy tudjon róla, hogy van folyamatban egy ilyen munka, és szerettem volna, hogyha ezt megismeri, behatóan tanulmányozza, hiszen nap mint nap kérdezhetik sport témával kapcsolatban, és szerettem volna informálni arról, hogy nekünk egyébként erről mi az elképzelésünk. Azt követően viszont hivatalossá vált a dolog, mert a sport szakmai felelős vezetőként említett meg, ugye itt számos szakterületnek van egy gazdája, itt a Márkizai Péter csapatában, és nagyon megtisztelő, hogy egyébként számít az én véleményemre, és nagyon jó esik, hogy értékeli azt a szakmai munkát, amit itt a társaimmal együtt az elmúlt egy évben elvégeztünk. Itt most számos pontról lesz szó, köztük az egyik arról szól, hogy nem engednék, hogy politikus sportvezetői tisztséget töltsön be, mert a sportnak szakmai kézben kell lenni, tehát a kettőt külön kell választani, van egy összeállítás, amit a népszava korábban készített Birkozás, német szilárd, kézilabda Kocsis Máték, korcsolja Kósalajos, Kosárlabda Szalai Ferenc, Fidesz alelnök, Fidesz budapesti alelnöke. Fidesz frakcióvezető most már korcsolyában, Fidesz alelnök, Kósalajos, Kosárlabda Szalai Ferenc. korcsolja? Kor Kocsai Kossalai, rosszul mondtam. Ökölvívás. Vívás. Baj... Kossállabda és Szalai Ferenc. Kossállabda. Úgy, úgy, ezt mondtam. Kossállabda, Szalai Ferenc. Igen, Ököl vívás, Bajka István, Röplabda Kovács Ferenc Tenets, Lázár János, Triatlon Szabó Zsolt, Vívás Csampa Zsolt. Uh... Oké, okay, szétválasztják. Valójában érti-e, hogy miért jött létre a korábbi ez a szerkezet, ami most van, uh, amit aztán önök majd megszüntetnének? Hát, természetesen. Tehát, ugye a Fidesz hatalom gyakorlásának központi eleme, hogy a civil szféra olyan társadalmi szférák élére nyomul be és veszi át az irányítást, ahol egyébként nem lenne szabad, legyenek ezek érdekképviselni szervek, kamarák, vagy adott esetben sport szervezetek, egyesületek, egyesületek illetőleg sportági szakszövetségek. Meg lehet figyelni, hogy jellemzően azokról beszélünk, amelyek jelentős állami támogatásból gazdálkodnak. Ez egy tendencia, nem mondom, hogy korábban nem volt rá példa, gondoljuk csak mondjuk barátetele, elnöki, hosszú ideig tartó elnöki, Funkciójára, amellett, hogy magasrangú politikus volt, de hát szerkesztős is fősorolta, és a teljes igénye nélkül hangsúlyozom a, a kedves hallgatóknak, hogy ez most már egy alapvetése. Mi ebben az hallgató. ártalmas? Hát rendkívül rossz az üzenete, tehát hogy nem tudom, mennyi az időkeretem, de egy pár Kilencig Nem, hogy, hogy ezt megindokoljam. Igen. Mert, igen, mert hát most gondoljunk csak bele, hogy mondjuk egy sportegyesület, vagy egy sporták szerelmesei, azok nem feltétlenül csak és kizárólag fideszesek. Na most ezeket az embereket egy fideszes pártpolitikus képviselő. De egy, meg a másik... de érezhető a kézilabdán, hogy egy fideszes politikus a vezetője? Hát én azt gondolom, hogy nem szerencsés, de tovább megyek. Például most én ellenzéki országgyűlési képviselő vagyok, és azért elárulom a nézőknek, hogy hogy hallgatóknak, hogy ezért rendkívül sok szabadidővel sajnos nem rendelkezem. Most aki meg kormánypárti országgyűlési képviselő mellette még frakcióvezető is, az el lehet képzelni, hogy a kézilabda szövetség ügyes bajos dolgaira mondjuk mennyi ide jut, még ott teszem föl, ha még értene is hozzá. A legnagyobb baj az, hogy ezek az emberek legfeljebb csak szeretik a sportot, tisztelt a kivételnek, de nem gondolom, hogy... Valószínűleg az érdekijáró képességük nagyobb annál, mintha én lennék a szövetség elnöke. Igen, de ez, egy, de ez egy rendkívül rossz gondolat, én azt gondolom, hiszen négy évente országilisű választásokat rendeznek, és azok a politikusok, akiknek hogy is fogalmazott fialogra, hogy képességük most igen magas polcon van, majd el lehet képzelni, hogy az új kormány esetén milyen, milyen polcra fog kerülni. Ö, és akkor most mit ezt egyébként Ezek az emberek, akik zömében egyébként kivon a négy kerekük, ezt a tévedés minimális kockázatával mondom, és ez a, Kocsisre, a Kocsis Mátéra épp úgy áll, mint Lázár Jánosra. Valójában az önvéleménye szerint ezt pártfeladatként látják el, függetlattól attól, hogy de facto nem az. Én Vagy de jóre az, nem az, de de facto mégis annak tűnik. Én el tudom képzelni, hogy van egy ilyen el, aminek meg kell, kell felelni. Én ezt abszolút elképzelhetőt tartom, hiszen ez a, a rezsim sajátosságából adódik. A TAU rendszert átláthatóvá tennék, főképpen az utánpótlás fejlesztésére fókuszálva, ez ugye a legtöbbször elhangzik, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Igen, ugye... Ez azért szerepel nagyon hangsúlyosan amit itt a programban, mert hát a, a, talán az egyik legnagyobb érdeklődésre ö, tevő része a programunknak, hiszen hat sportág van tóval támogatva, és éves szinten átlagban 90 milliárd forintnyi közpénz áramlik ezekben a, a sportágokban. És ennek tényleg azt kell mondjam, hogy az annak idején jó gondolat volt, és számos előlépés. Ahogy említettem, hogy az infrastruktúra megújulása, a szülők válláról terhek levétele ezekben a sportágokban, ami valóban megvalósult, viszont a rablásfaktor miatt most már egyre szélesebb körben elítélendő. Arról nem is beszélve, hogy ezek a sportágok, most, ugye most már több mint tíz éve van tavorendszer, azt lehetett volna várni, hogy nemzetközi mezőnyt letaroljuk az elmúlt tíz évben ilyen támogatásokból felkészített és képzett és versenyeztetett játékosokkal, és ez nem történt meg. Tehát kell legyen egy szakmai elszámolás és kell legyen egy pénzügyi elszámolás is, mert nagyon jól tudjuk, hogy vannak visszásságok a rendszerben, és nagyon félő az, tehát ezeket igazából ki kell gyomlálni ahol rendszer mindenféleképpen átalakításra szorul, és miután az Európai Unió jóváhagyásától is függ, mi azt vállaltuk, hogy egy új, átlátható teljesítmény alapú sportfinanszírozási rendszert fogjuk majd megalkotni, és 2021 január 1-től életből, életből Csak felsorlásszerűen mondom, hogy milyen programpontok vannak, még stadionsabb, tornaterem rajt, a sportinfrastruktúra építésénél, tervezésénél kiemelt szempont lenne a későbbi költséghatékony üzemmód. Visszaállítának a sportirányítás szakmai függetlenségét erről beszéltünk, tau erről beszéltünk, nagyobb hangsúlyt fektetnének a sportszakemberek képzésére, arányaiban szeretnének több forrás biztosítani a szabadidősportra, megújítanák a sportorvaslást, nagyobb figyelmet fordítanának a hátrányos helyzetű gyermekek sportolására, illetőleg Hát a sportirányításnak az önállósága irányába lépnének, hogyha ez egyébként, ez majd egybeesik, vagy e, ugyanígy gondolja a lendő miniszterelnök már amennyiben önálló minisztérium lehetne-e, úgy, mint ahogy korábban volt a sport, vagy kaphatna a sport. Uh -huh. Köszönöm, hogy szerkesztőr összefoglalatta és felsorolta ezeket a, a programelemeket. Ebből is látszik, hogy számos olyan terület van, amire nagyobb fókuszt fogunk helyezni, és előjáróban elmondanám, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy ö, itt a kormányváltás követően, a sport megkapja a sikeres működéshez szükséges forrásokat. A mi elképzelésünk szerint egyébként, és ö, ez átment ez a, ez a gondolat, a GDP-arányosan az Európai Unió átlagon felüli sportfinanszírozási rendszert kívánunk működtetni. És hát ahogy ön is említette, azért vannak itt olyan területek, amelyek méltatlanul el voltak hanyagolva, amellett, hogy bizonyos területek pedig, hát azt mondom, hogy talán felül, felül az érdemei felül voltak finanszírozva. Ami a, a minisztérium működést illeti, ugye korábban, ez is egy érdekes kérdés, hogy pont egy magát, mondjuk sportszerető kormányként beállító kormány, meg valóban áldoz a sportra, nem érezte fontosnak az, hogy önálló minisztériummal legyen a sportra. Megmosolyogtató, hogy fideszes politikusok tizen sok év távlatában az ember óraadá dörgölik, hogy Uccsány Ferenc megszüntette a sportminisztériumot, de felmerül a kérdés, hogy miért nem állították vissza. Tehát jelen pillanatban emberi erőforrások minisztériumon belül egy, egy államtitkárság látja el azokat a, a funkciókat, ami egyébként egy úgyis olyan sokkal kiterjedtebb körbe, és sokkal nagyobb költségvetési pénzből gazdálkodó ágazatot felügyel. Ez úgy gondolom, hogy méltatlan. Mi azt szeretnénk, hogyha újra lenne sporthivatal, önálló sporthivatal, amelynek a vezetője egyébként a kormányülésen részt vesz, jelen van, és gazdálja ennek a területnek. Még mielőtt a harmadik negyed utolsó pillanataihoz érkeznénk, azt kérdezem: az utolsó pillanatai majd az m4.hu klasszis klub műsoraként vendég volt a legutóbbi adásban és szóba került egyebek között, hogy le kellene állítani a hajdunálási Modo GP pálya projektjét, és a sávoit kellene folytatni, amit az önvéleménye szerint indokolatlanul hagytak abba, de még mielőtt ezt kapna nagyjából másfél percet, azt árulja el... Az ön egész habitusából, amit én eddig megismertem, és ugye nem először beszélünk, hiányzik az, ami a sportban se jellemző. A vágy az ugye arra vonatkozik, hogy a következő mérkőzésen megverjük. És azt is annak idején megbeszéltem a kásással, hogy olyan van, hogy egy sportolónak az emlékezetében ott van az, hogy az előző mérkőzésen mit szenvedett el, tehát létezik, hogy a szabálytalanságot visszaadja, de azért annak valahogy a vízilab a sportszerűségén belül kell lennie, ami egy nagyon szűk mesdje. Mert ugye volt egy-két olyan szerbekkel folytatott találkozó, ahol ugye az emberek emlékezetből adtak pofont, és volt átmenetleg véres a víz. Évfolyamtársaim révén viszonylag tájékozott vagyok vízilabdában, meg az egyik osztálytársnőm is hosszú ideig vízilabdázó felesége volt, amíg eléggé el nem ítélhető módon a gén fogta magát és meghalt. Én ennek kapcsán kérdezem azt, hogy a szó hatház értelmében is akkor új kifejezés született, van-e? vagy lenne elszámoltatás a sportterületén, sportberuházásokkal kapcsolatban, anyagi visszaélésekkel kapcsolatban, elsősorban jogilag megfogható területekkel, tehát sport, rossz sportszakmai döntéseket nehéz e, ilyen módon utólag e, ezekben felelősségre vonást alkalmazni, de gazdasági területen indokolatlan döntések kapcsán, e, szándékosságot, vagy egyéb pénzügyi mahinációt feltételezve ön egyébként, ha az önön múlna, lenne elszámoltatás, vagy untig elegendő, hogyha más mederben folyik tovább? Hát ugye te elhangzott az, hogy vagy, ilyen nem motivál és nem vezet engem. Rendet kell tenni ezen a téren is, és természetesen ugye itt van egy, vannak a pénzügyi visszaélések, és vannak a szakmai elvárások, amit nekünk meg kell vizsgálni ugye a sportakfejlesztési terveken belül, hogy tényleg, és nagyon kíváncsi lennék különben, hogy a, a kézzelvő szövetség tervei, tervei között azt szerepelte, hogy tizedik lesz a női csapat a világbajnokságon, és a 15. tizenötödik a férfi csapat egyébként egy 20 néző előtt hazai pályán zajló, kiváló körülmények között zajló budapesti világeseményen. Én gondolom, hogy nem. Tehát itt uh, kellenek felelősök. És uh, nem hallottam például Kocsis Mátéról, hogy vállalná a felelősséget, vizsgálatot indított, de még egy kirívó eset, ami már pénzügyi eset, az a teniszszövetségházat. Több mint egy éve húzódik az ügy, és csak azt tudjuk, hogy nagycsánálják 4 milliárd forinttal nem tud elszámolni a Szűcs Lajos, szintén korábbi Fideszes országülési képviselő által vezetett tenisz szövetség, és húzzák, mint a réteztészta, és nem lehet tisztán látni, hogy ki ezért a felelős. De hát én gondolom, hogy végsősoron egy civil szervezetnek mindenért az elnök felelős, tehát hogyha ő tudott ezekről a visszaélésekről, akkor azért kell felelősségre vonni, ha meg nem tudott, akkor meg azért. Jó, akkor tehát... kapjon másfél percet ez a bizonyos hajdunálás versus sávoly történet. Igen, köszönöm szépen. Ugye itt 65 milliárd forint van előirányozva erre a projektre, de ez szerint számításunk alapján ez megvalósíthatatlan. Ugye Magyarország 2022-re ígért már versenyt, ez is megvalósíthatatlan, hiszen még egy kapavágás sem történt. Ö, nem értjük, hogy a pálya pályahelyszínen miért a pusztaságba került kijelölésre és olyan érvek, hogy közel van a Miskolci meg a Debreceni Egyetem megmondom őszintén, hogy nem győztek minket meg arról, hogy ott kell egy ilyen van önnek egyéni érintettsége? Tehát leginkább úgy jött a Sávoly merül fel, le... az igazság, hogy én elfogult vagyok én ezt sosem lehetem bék alá, hiszen itt Marcali mellett sávoljon 2008-ban elindult egy ilyen Uh, MotoGP pályaépítés, amely már 20-30 százalékos állapotban van. A pálya alapja is rendben van, az engedélyek is uh, megvannak. Ez a terület, egyébként most nagy sajának 600 hektárról beszélek, ez már elveszett a mezőgazdaság számára. Tehát uh, számos ér, uh, tehát az én elfogultságomon túl számos ért szól amellett, hogy ezt kellene. Ha már van létyogosultság a MotoGP pályaépítésnek, Uh, ugye ezt is körbe kellene járni, de hogyha elkötelezi magát a kormány, és ezt állami pénzbe valósítja meg, akkor úgy gondolom, hogy jobban körbe kellett volna járni ezt a kérdést, és uh, akár vagy akár a húrmaróring uh, motor, motorversenyek uh, lebonyolítása, alkalmassá tétele, illetőleg a, uh, az a felújítás, ami már nem várat magára, egy füst ennek a megvalósításával, sokkal költséghatékonyabban és szakmailag jobban meg lehetett volna egyébként szépen mondani ezeket, ezeket a kérdéseket. Más érintettsége azt... nincsen? A, nincs. Tehát semmiféle anyagi nincs. Én azt, azt, azt tudom mondani, hogy egy ilyen beruházás, hogyha megvalósul, ez a balatoni turizmus vendéglátás előre viszi, és az itt élő emberek is egy picit előre tudnak lépni. Nem kérdés, hogy az emberek nagyon várják, hogy legalább az országos átlagon, tudjanak élni, és nem pedig átlagalatítson, hogy megyében, mert mind a bérek, mind a nyugdíjak elmaradnak ettől. Um, negyedik negyed. Kulcsár Krisztián. Ön viszonylag későn szólalt meg a Facebookon, függetlenül attól, hogy nyilvánvalóan korábban is volt véleménye, végül is a Magyar Olimpiai Bizottságban bekövetkező elnökváltás szinte észrevétlenül ment végbe, miközben ön azt egy, hát nem pucsnak nevezte, ön egész egyszerűen azt a címet adta a Facebook posztjának, hogy miért csinálta ki a Fidesz a mob elnökét, de ön ki, önön kívül más ilyen hangot legalábbis a sportvilágában hogy nem ütött meg, de hogyha ön tud ellenpéldát, akkor majd legyen szíves, tegye meg. Részint az origót, részint a nemzeti sportot, amely önmagát tekintve egy diplomáciai folyóirat, nagyon sok sportügyi témában valójában egy teljesen indokolt és érthető folyamat eredményeként írja le, miközben ők se tagadják, hogy ennek, ha bár volt előzménye, de egyik pillanatul a másikra szakadt az egész Kulcsák Krisztián nyakába mondván, hogy az, amit ő a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az Olimpiai Karta alapján meg akar teremteni a Magyar Olimpiai Bizottság szervezetén belül is, azt ő gyorsítva, rossz személyekkel, rossz tanácsadókkal valósította meg. Ön azokat a kérdéseket teszi fel, hogy miért gyűlöli őt a Nemzeti Sport Jótolló főszerkesztője, Dajstamás német Németh, és képviselők és elnökúrak, mivel motiválják, vagy tartják sabban azokat a sportvezetőket, akik saját korábbi véleményükkel, döntéseikkel mennek most szembe? Mi a bűne Kulcsár És sorolja, sorolja tovább. Mi történt? Hát azért az beszédes a csend. Most ezzel a Hasonlattal élve, tehát én bedobtam valóban ezt a Facebook posztot, és senki nem, eh, hogy is mondjam, jelent meg a sportszakna belül, hogy hát Ádámat hát nem is erről volt szó. Hát most eh, miről beszélsz, rosszul látod a dolgokat, tehát nem, nem érkezett cáfolat, ez is megerősít abban, hogy eh, ahogy egyébként meggyőződésem, hogy Kulcs Krisztián eh, a Karmeliti Kolostor jóváhagyása nélkül nem lehetett volna mobelnök, az is meggyőződésem hogy a menesztéséről szóló döntés is ott került jóváhagyásra. Én azt tudom fogadni, hogy megsértett embereket, de hát most azt gondolom, hogy... Ugye arról van szó, hogy a mob-tagságának a létszámát két ütemben igen, csökkentette. Nagyon, igen, tehát ugye ez az egyik ér volt, hogy megsértett embereket, az, hogy abban segítsen nekem, hogy a mob-tagság és a mob-elnökség azok hogyan viszonyulnak egymáshoz be? Ez kicsit olyan, hogy minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár. Hát nem, hát ez teljesen természetes. hogy... Tehát a mob-elnökségének tagjai azok mob nem mob-tagok? mob tagok? Nem, nem, nem, nem, tehát úgy van, hogy a, a, a mob, tagság és a, a közgyűlés választja meg az elnököt, illetve az elnökséget. Tehát azért már bocsánat, tehát az, hogy a Kucsák Krisztiának voltak elképzelései, azt ő sosemrejtette végig alá egyrészt, másrészt pedig meg volt a támogatottsága erre az elnökségen belül. Többek között azok a tagok is fel, ugye titkosszavadás volt, de feltételezhetően vonták meg tőle a bizalmat, akik egyébként ő, támogatták az ez de Mire jöttek rá? Ugye egy több szempont volt. Egyrészt volt a mob a redukálása, ebbe ugye ön is beleesett, tehát ön azon nagyvonalon a közé tartozik, aki egyébként ezt tudomásul vette. Kemény Dénes is tudomásul vette, aztán később azért fel tudott szólalni nem teljesen elítélő módon. A másik szempont ugye a saját fizetésének megállapítása volt, és most el kell mélyednem súlyosan a jegyzet... Ja igen, hogy Habzúr Györgyöt október 6-án kérte föl, olyan embereket alkalmazott azért, mert ugye a, a moptagsághoz egy rendkívül, vagy legalábbis egy kívülálló számára a bonyolult rendszer jött létre, mert voltak, mit a sporták szövetségek, de levgáltak, de lehet voltak egyéni jelöltek, és az egyéni előtek tekintetében, vagy vonatkozásában a részére Habzúr Györgynek osztottak volna szerepet, miközben Habzur György egy kívülálló, aki nem ért hozzá, ráadásul október 6-án nevezték ki, ami a magyar történelmet illet egész egyszerűen pofonvágása annak, amit Magyarország erről a dátumról gondol. Ezeket komolyan véve is mindazt, amit még nem soroltam föl, mi az, ami itt történt ebben a bödönben? Itt említése került a, a fizetésének a megemelése. Az én információm szerint, hogy az elnökségi hatáskör volt, és ha Emlékezettem nem csak, akkor egy tartózkodás és, és a többi támogató szavazat mellett történt ez. Én el tudom képzelni, hogy a, az elnök úr volt a tartózkodó szavazat. Tehát magyarul a, minden az elnökség jó ment. És ugye ez a furcsa, hogy, hogy most kulcsák kisztián igazából feláldozták vagy, vagy beáldozták, nem látunk tisztán, ezek az érvek, amelyeket felsorakoztattak, az engem nem győz meg arra, hogy egy mobelnököt ilyen méltatlan körülmények között a közepén egy téli olimpiát megelőzően előzően el. Jó, de Te az például, az az 51 ember, akik egyébként a csütörtöki mob közgyűlésen dönteni fognak, a csütörtöket felejtsel, annak, azoknak az embereknek a, a, a névcsora az hogy jön létre? Hát, úgyhogy vannak ö, szavazati joggal felruházott tagok, amelyek egyébként bizonyos a szervezeteket is képviselnek, és túl gyors volt ez a váltás. Tehát ha emlékezete nem csak Körülbelül 200 a jogosul, szavazása jogosult, több mint 200 szavazása jogosult tag volt, és ez maradt mostanra már csak összesen 51-néhány. Sokan ugye, többek között mondjuk a sportújságíró szövetség sem képviselettet. Nem de ez a lépsal, ez hogy áll úgy, össze? Megsértődtek erre, de hozzáteszem, hogy ezt is a tagok szavazták meg, ezt a változást is. De azt Tehát, érte, ezt csak, értem, de az, hogy ez az 51 névhez hogy jön össze, mert én abszolút semmihez se értek, de az, hogy a hullámlóvas szövetség legyen benne, de az, hogy a tékvandó szövetségből ketten is legyenek, Bobby és Szánko szövetség, és nem folytatom tovább. Jó, uh, hát van, a, van a mobnak egy alapszabály, és ott rendezi azt, a, a, ezt a kérdést, hogy kik, kik rendelkeznek ilyen. Oké, okay. Gyulai Zsoltnak gratulálta. Igen, ezzel együtt? Természetesen. Hát, és Kulcsák Krisztiának a, pedig küldött részfélytáviratot a... annak idején? Nem gondolom, hogy kellett már részfélytáviratot küldenem. Beszéltem Krisztiánmal is, és uh, konzultáltam vele az elmúlt időszak eseményéről, próbáltam megérteni, vagy megtudni azt, hogy hogyan látta és hogyan érte meg ezt a folyamatot is volt természetesen olimpiai bajnok társannak pedig gratuláltam, és sok erőt kívántam a folytatáson a munkájához. De az ön szemében, és ez egy kérdfej kérdés, nem sportszerűtlen egy ilyen szituációban egyáltalán beállni a sorba a tekintetben, hogy ő rá is lehessen szavazni? Még egyszer? Bocsánat. Tehát, hogyha egyszer a karmelitából szóltak le, hogy valakit váltsanak le, akkor az ő helyére lépni az egy etikus lépés? Hát, Tudom, kell, hogy legyen egy király. Meghalt a király, éljen a király. Nyilván, mint ahogy, de hát említettem azt is, hogy valószínűleg Kócsák Krisztián személyesen volt vörös posztó a karmádi korostorban lévők számára, amikor őt megválasztották. Így úgy gondolom, hogy azért a Gyulai Zsoltnál, aki egyébként a hungaroringnek volt a vezetője, tehát oda sem biztos, hogy, hogy, hogy teljes. Te, te, te, te. Azt gondolom, hogy ezekre a befolyásos posztokra sajnos ilyen világban élünk a Fidesz rendszerében, hogy szükséges miniszterelnök úrnak vagy közvetlenül. Oké, okay, de akkor Gyulai Zsolt Jó, azon aki hogy nem parlamenti képviselő, mennyiben különbözik német szilártól? Hát az, hogy nem politikus. Ennyi. De a karmelite emberre? Tehát ha a karmelite emberre, akkor most mi számít jobban? Jó, hát azért azt, azt lássuk tisztán, hogy egy sportvezető ugyanúgy, mint mondjuk egy önkormányzatnak a polgármestere, nem baj, hogyha jó szakmai kapcsolat ápol a... A mindenkori kormányzattal is. Ezzel vezetős. némileg ellentmond az is saját magának, amit az elején mondott abban legyen A aztán. probléma az van, de a probléma ott, tehát az ne, az nem, ez nem egy ördögtől való dolog. Tehát kell tudni együttműködni, én úgy gondolom. De nem elvtelenül, tehát az teljes mértékben összeférhetetlen, hogy valaki, aki egyébként vezet egy sportszervezetet, az állami források kiutalására dönt politikusi minőségében, majd tovább megyek, majd ezeknek a pénzeknek a felhasználásáról ő az, aki elkészíti a beszámolót, amit szintén ő fogad el, politikusi minőségében. Na hát, ha valami, akkor ez összeférte. Jó, tetsz, oké, ezt tényleg nem állt a gyula Gyulai Zsoltra. Ez valós, esetében sem volt ilyen tényező. Egy utolsó kérdést engedjem meg, ami nem sosem utolsó, de most éppen annak van tervezve. <síthat> um, ugye itt van... Kocsis Máté felelőssége az Európa-bajnokság eredményével kapcsolatban. Az én fejemben azonban nem Kocsis Máté van ott. Az én fejemben az van ott, hogy a pandémia idején egy ilyen Európa-bajnokságot szervezni, ahol egyébként a fél más nézői beengedéssel számol egyáltalán felvetődött, aztán később cáfolták, hogy ők ebből kiszállnának. Az, hogy Magyarország milyen áldozatot vállal anyagilag a sport fenntartása érdekében az nincs nála minőségi jelzővel. Az, hogy adott esetben sportolók és nézők egészségét kockáztatva feltételes módban, és gondolok a Horvátszövetségre, vagy gondolok a franciák első megszólalására, vagy gondolok a szerbekre, de gondolok a kínai olimpiára, de gondolok a japán olimpiára, a Tókióira is, ahol mi kioktattuk a japánokat nem kismértékben, hogy hogyan kell a járványjal szemben eljárni, és akkor nem lennének olyan gondjaik, ami miatt ők egyébként nézők előtt rendezték meg az olimpiai bajnokságot. Szóval ebben a rendkívüli helyzetben, ami tényleg soha nem volt, hogy se az önéletében, se az enyémben is kívánom, hogy a gyerekei felnőtt korukban soha se találkozzanak ilyennel beleértve a háborút. Szóval, hogy van-e olyan helyzet, ahol a sportnak meg kell hátrálnia, mint akkor, amikor a pandémia idején nem zárt mérkőzések voltak, hanem semmilyen mérkőzés nem volt. És emellé rakom azt a kérdést is, ami engem a sporttal kapcsolatban foglalkoztat, hogy legutóbb Csányi Sándort hallgattam meg, itt nincs összefüggés, nem pandémia. Amikor arról volt szó, hogy bevezették a Fradi által imáron nem szükségeltetett vénaszkennert, mert nem akarja, hogy 100-200-300 néző miatt zárt mérkőzések legyenek, mert hogy Nyugat-Európában zéló tolerancia van, és Magyarországon képtelenség megteremteni az, hogy valaki ne akarja visszavinni a fákra a fekete bőrűeket, vagy ne akarna huhogni, vagy ne ajánlana neki banánt. de teszem hozzá központi nem, tá nem térdeltek le a magyar fociszre, focisták, amivel nincs, kapcsolatban nincs egyéni álláspontom, de volt egyéni álláspontja a szövetségeknek. Tehát olyan kardinális kérdésekről nem beszéltünk a sporttal kapcsolatban, amellyel kapcsolatban a mai sportvezetés úgy húzza vissza magát, és megy a karmelita mögé, beállva az árnyékába, tudomásul véve, hogy mit mond a karmelita sportszakmai és kérdésekben úgy, hogy közben az őket egy tízes skálán tízesre érinti, de gyáván, legalábbis az én szememben gyáván, Csányi Sándortól kezdve, Kocsis uh, mátén keresztül mind olyan döntést hoznak, amivel kapcsolatban, mintha mutatnának, hogy ez nem az ő döntésük volt, ők kénytelenek ezt tudomásul venni, miközben soha senki nem fog bemutatni egy papírt arról, hogy Orbán Viktor írt egy papírt, hogy nem lehet letérdelni, nem írt Orbán Sohasem egy papírt arról, hogy hogyan kell beengedni egyáltalán nézőket sportstadionokba, és ami egyébként a hétköznapi életet alapvetően befolyásolja. Ezekről mind nem beszéltünk. De, hogyha kapok megkívást egy másik alkalommal, akkor nagyon szívesen megteszem. Itt a kérdés ugye az volt, hogy itt 20 ezer ember előtt egy ilyen pandémiás időszakban, hogy volt-e ennek létjogosultsága. Én azt gondolom, hogy. Ez alapvetően egy virológiai szakkérdés. Én nem vagyok az. Én egy sportszerető ember vagyok. De erre nem gondolom. hivatkozhat az Isten áldja meg. De, de én azt tudom mondani, hogy ez, egy, ez nyilván egy órási lett volna építünk 100 milliárdból egy stadiont, de most mondták le az úszóvilágbajnokságot. Zárt kapus. Csak Na de, blaba, de, de, de, oké, és a blaba mit ér föl adott esetben azokkal a fertőzésekkel, amelyek ki tudja milyen? De ezt, meg, ezt mondják meg a kormány virológiai szakemberi, mondják meg Merkeli Béla és társai. Én, én ebben nem tudom dönteni. Én azt tudom mondani, hogy egy hazai csapat teljesítményét megdobja, fokozza a tapasztalatom szerint, hogyha hazai környezetbe hazai szurkolók előtt tud játszani. Az, hogy ez most beleférte ebben a koronavírus járványba, igen vagy nem, az egy kérdés. Az én tudomásom szerint igazolvánnyal, vagy Ö, negatív pcr teszter antigén teszter engedtek csak be oda embereket, a pedig egészséges emberek miért ne mehetnének közösségbe. Ö, azt gondolom, a biztonsági előírások voltak, és ezek a... Igen, csak azt értse meg, drága, drága, Tejmes úr, az Isten áldja meg, hogy van egy olyan pillanat, ahol a politikus nem sportpolitikus. Hanem egész egyszerűen, anélkül, hogy az egészségügyi politikának az údiumát magára venné, olyan felelősséggel jár el, ahol túlterjeszkedik azon a területen, ami szűken egyébként jogjének biztosítva van a számára. Egy felelős értelmisége az én elképzelésem szerint így viselkedik. Ha nem, akkor arra nem tudok mit mondani. Ja, Tehát egész egyszerűen nem. olyan tudja, amit hogyha nyerne a csapat 8-3-ra a negyedik negyed, utolsó előtti percéig, és két perc alatt összeszednek hat gólt, és kikapnak 9-8-ra. Mi a franc nyavajas korságot lehet kezdeni azzal, hogy előtte 8-3-ra vezettek? Lerontja az összképét előttem az, hogyha ebben azt mondja, hogy oké, okay, ez nem az én felelősségem. Kinek a fel... Hogy is mondjam, egy sportvezetőnek, és uh, nyilván egy sportszakművel tudom ezt megítélni, kell biztosítani azokat a kereteket, a minél jobb teljesítményhez. Én azt gondolom, hogy az, hogy 20 ezer ember szurkolt a magyar vállalatotnak, az sokkal ideálisabb körülmény, mint hogyha nulla szurkolt volna. De miután ez nem csak és nem talán elsősorban sportszakmai kérdés, hanem a koronavírus járvány közepén ez egy virológiai kérdés. Itt a, a hozzáértő orvosoknak kellett volna kimondani az ámát. Szerkesztő úr azt de de könyül, hogy Ezek az orvosoknak, az, az orvosoknak egy része is a karmelitából van irányítva. Én azt akartam mondani, amikor félbeszakítom, hogy a szerkesztő azt feltételezi, hogy a marionett figuraként a, ezeket a, az orvos szakembereket is a karmelita kolostorból mozgatják. Hát ezért is, többek között ezért is nagyon fontos, hogy április harmadikán ezt a... Igen, csak azt tetszem hogy nem lehet legváltani egy egész garnitúrát. A Merkeli Béla még egy kiváló szakember, hogy közben beleszeretett valamibe, amire nem kellett volna, hogy beleszeressen, és nem kellett volna, hogy a véleményét ilyen mértékben befolyásolja, és kerüljön abba a helyzetbe, hogy önellent kavarodjon, és ennek következtében magyarázkodni kétszerüljön ő vagy a sote. Tehát az, hogy legyen egy elitváltás, az, hogy legyen váltás, az oké, okay, de a föld felső rétegét Kartágóban kellett elvinni legfejebb, amikor besó, besózták. Tehát érti, van egy olyan, amit már nem lehet megtenni, vagy ha megteszik, akkor az életet kell felfüggeszteni évekre. Van olyan Igen. szituáció, ahol az ember egész egyszerűen azt mondja, túl nagy a szél, ebben nem rendezünk versenyt. Pandémia van, de így itt van a Csányi Sándor kérdése is, mert a Csányi Sándor által felvetette kérdése. Milyen helyzet az, hogy a Népstadionban, vagy a Puská Stadionban lesz majd Bénaszkenner, miközben egyébként a Kubatov elérte, hogy ott meg ne legyen? Ezek olyan sport, eddig, ezek visszavezetnek ugyanazokra a kérdésekre, amelyeket egyébként vetettem föl, és amivel kapcsolatban a miniszterelnök úrnak egy tízes skálán, hol tízesre van igaza, hol egyesre van igaza, mert ez nem a férfi eszmény, ez nem a katonaság, ez minden egyes eset külön-külön. És ő, aki Igen. ezt összevonja, olyan összevonást tesz meg, amit ő megtehet, de attól még nincs igaza. A gravitáció rá is hat, és Fritz Tamásnak nincs igaza, ez nem egy következmények nélküli ország. Ez a következmény. Hogy ott ül Csányi Sándor, és magyarázkodik, miközben látható módon úgy utálja az egészet, beleértve, vagy hát értsék meg, drága magyar szurkolók, hogy Nyugat-Európában a fekete trikónak rossz, rossz beidegződéseket hív elő, és akkor látszól, mint aki magyarázkodik, hogy hát én egy tőlem egyébként úgy öltözhetnétek feketébe, ahogy akartok, de ezek a hülye nyugat-európaiak, ezek képesek és másra gondolnak. Vagy legyünk a föld meghatározó országa, és akkor mindenben mi fogjuk fújni a passzát szelet. Ez <síns> legyen így. <síns> legyen így. Legy legyen hogy Jó, csak ha itt szám... lesz a vége a beszélgetésnek, akkor arról fog szólni a történet, hogy Steinmetz szádám nagyhatalmi terveket, szövöget. Sportterén igen. Tehát szeretnék megtartani ezt a státuszt mindenféleképpen. Én csak azt tudom önnek mondani, hogy ebben legyen épp olyan bátor, mint az összes többi területen. Nagyon szépen köszönöm. De ne utáljon ezért nagyon. Nem, köszönöm szépen a lehetőséget, és máskor is állok rendelkezésre. Köszönöm szépen a lehetőséget. most még kérdések, ugyan a negyedik negyed, de most a talán Sipszó az lefújja a mérkőzést, és visszaélni nem akarok a műsoridővel, de tényleg, hogyha bármilyen vagy akár hallgatói kérdés merül, merül fel, akkor elérhető is. Nem lehetőség. leszek rest. Válaszol. Viszont hallásra, viszontlátásra, meg fogok Viszont hallásra, viszontlátásra. Steinmec Ádámot látták, eh, hazudtam, mert itt maradok 9 óra 12 percig, az még fél perc, hogyha netán úgy gondolják, akkor állok rendelkezésükre. Illetők ha Steinmec Ádám, ugye ő még nem lépett ki a vonalból, és hogyha a fél percet ön, ő is itt tart, ugye nekem a kedvenc számom az 12, 9, 1, meg 2, ha a legutóbbi beszélgetés kapcsán egy vagy két telefon befut, Ám rajta 8 óra 9 perc, van, én 8 óra 10, vagy 9 óra 12 percig itt vagyok a vártán. Ezek szerint ketten itt vagyunk, köszönöm, hogy itt maradt. Zenét nem fog berakni, vagy csöndben leszünk, vagy pedig valaki 061-712-42, holnap 8 és 9 óra között szilágyi. Zoltán és Szilágyi Gerda lesznek a kejfejancsi vendégei, ha minden igaz. De még egyszer tartsuk fenn annak a lehetőséget, mint szakcsillakatos Béla, aki megígérte a rendelkezésre azt, ami nem vette fel a telefont. Ez minden riport fedne a. 061 -42 először. 9 óra, 10 perc van. 061, 712, 42 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt, eláll vagyok. Csak egy gyors kérdésem lenne, hogy szakcsilakatos Béla nem került elő. Jön? Nem, nem, nem, a... nem került elő. 061, 712, 42, senki többet, még van rá 70 másodperc. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak egyetlen egy gondolat, engem kicsit szíven ütött arra, hogy ugye most az ellenzéknek a sportképviselője nyilatkozott az ügyben, hogy hát a, a, az úszás az egy külön világ, meg az úszolda egy külön világ, hát akkor a kézilabda is egy külön világ, meg a, a fotball is egy külön világ. Hát Hallják a, hogy, egymást? Hogy Ilyen. lehet ezt egységesen képviselni? Már pedig azt kellene, hogyha ugye ő, a választások után megnyerik. Haló? Igen. <kül> um, hagyni, kell a várom a Köszönöm. hagyni kell a szakmát dolgozni. Tehát ne a politikusok mondják meg, hogy hogy kell a szakmai munkát elvégezni, hanem vissza kell engedni azokat a szakembereket, Akiket elődöztek a sportágból, és akik helyett most politikusok vezetik a sportot. Én azt gondolom, hogy egy politikusnak, egy állami szervezetnek a finanszírozást kell biztosítani a sikeres sport de nem szabad szóval beleszólni abba, hogy ott milyen szakmai döntések okay. Oké, Nem ez volt a kérdés. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Tessék! Hello. Figyelünk! Hát egy felkészült, intelligens, szimpatikus, tíves skálán, tíves ember. Ez kérdésként nehéz volt felfogni, de meg lehet dicsérve. Dattoni, jó esi, köszönöm Abszolút megértem. 061-712-42 Nekem tízre valóban el kell mennem volna, nem késnék el, úgyhogy akarnak kérdezni, akkor gyerünk rajta egészséggel, mert aztán később nem lesz rá mód. 0-6, 1, 712, 42, de most már a senki többet harmadszor nem stimmel, mert most már negyedszer lesz. Kérdés van. Észrevétel. Telefon működ. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalisz, és hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap Galambos Kurtás köszönet, 168 köszönet, távolétemben dörö.fi kukat gmail.com holnap reggel nyolc-tól, ha minden igaz, Szilágyi és édesapja lesznek a vendégek, és természetesen megpróbálom a műsorba becserkészni Szilágyi Lilianát és édesanyját is. 4-10-ig várunk itt Steinmetz Ádámmal, ami pontosan 55 másodpercre van még ide. Ha addig befut egy telefon, jó, ha nem, akkor nem mondhatják, hogy nem volt felajánlva a kérdés, vagy kommentár lehetősége 45. Karbins 24. 104. ezek a gyerek hangok? Igen. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Viszontlátásra. Minden jót, viszontlátásra.